Kolundzsi Gábor És Bányai Géza. Ma pedig két vendégünk van, Fejérő Tamás, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal helyettese, és Győri Attila, a hivatalnak a Védelmi Osztály vezetője. Védési Osztály vezetője pontosan, ugye ez a ja, cím? A, a néven kívül igen. Védési Osztály Győr. Tehát nincs ily a végén, de nincs. nincs, nincs, nincs. Oh. Oh. Mint egy város. Mint egy igen? Város. Na, oké. Okay. Tehát Győr Attila és Fejérő Tamás. És a téma pedig a. Néből, majd a hivatalból látszik, hogy a e, Budapest műemlékvédelmi helyzete lesz, és azt hiszem, hogy a, az apropót itt a számunkra legalábbis, ugye Kolundzsia Gábor révén, az egyik nagy e, pont az, hogy a, le lett védve, megkapta a védést a, e, a budapesti rakpartok, ami mint műtárgy talán még ilyen nagy méretű műemléki műtárgy Magyarországon nem volt. Ez majdnem a kínai nagyfalhoz hasonló tehetnek <gül> <gül> tűnik. Talán előrébről éreves indulni, hogy megjelent a, ebben a rendeletben, tehát a Nemzeti Erőforrás Minisztér Minisztérnek a, a egyes műemlékek védeti nyilvánításáról szól szóló rendelete, amelyik olyan 170, 173, 173, 173 24, 24 igen, jelentőségügyi 173 jelentőségügyi. egyedi és négy műemlékek jelentőségű területet nyilványtat védetté, és ezek között valóban ott van a Budapest tudományi Lappal, engedtessék meg, hogy beszélve elsőként, ezt megemítsem de én nagyon örömmel vettem például a Margit szégetnek a levédését, mint milyen a területét, Már csak azért is, most már az ottani part a, a kis a történeti kertként. Milyen tört, emlékezetes terület volt eddig is ott? Ja, értem, történeti történeti Most kert. történeti kertként is. És, és ezáltal ez az ottani part is védve van, Én ezt már jem. egyeztettük, de egészen különleges dolgok, például a, a még különösen kiemelendő a vekeletelepnek a levédése, egy van a levédése, ha, ha nem, nem tévedek. és. Ez e Hosszabb is, mint a rappartán. Nem, Na, a, nem hát annyira a... egy együtt, építmény, de értem, értem. tehát hosszabb. Lényeg az, hogy ez, ez egy nagy, nagy lépés, és már legleg régóta nem jelent meg ilyen rendelet. A rakpartok védése és évek óta várhatott magára, úgyhogy ezűbben ten a sajtótállalkoztató is volt erről a, ennek a rendeletnek a kiadásáról, és nagy örömömre ezt a sajtótállalkoztatót a Dunapati kiállításomnál tartotta a minisztérium és a a, a Kultássoros Védelményi Hivatal vezetése. Ezzel is hát, hát elismerve, vagy kiemelve ennek a jelentőségét. És tulajdonképpen ez az alapvető propója ennek a mai össz, ö, műsornak. Túl mutatva még a rapatokon is, hiszen 173 plusz négy, hát, objektum védése került. Úgyhogy most ö, igazándiból ezekről kellene beszélni, és ennek, ennek a részeként persze a is Nekem van egy ilyen kérdésem Férdi Tamáshoz, ami egy kicsit történelmi jellegű, hiszen azért nagyon régóta foglalkozik a műemlékvédelemmel, hogy ez a fajta védési határozat, vagy, vagy rendelet, ami most kijött, ez jelente valamilyen fajta irányt a jövőre? Tehát van-e benne valami olyan változás? Mert például mondjuk a rakpartnak a, a, a hogy mondjam, mint, mint jelenség, vagy mint építmény, az nagyobb a különbözik attól, amit megszoktunk, hogy mi emlékvédelem, és valahol van egy ház, két másik ház között. Tehát van -e egy olyan tendencia ebben, vagy reméletünk-e benne, vagy gondolhatunk -e egy olyan tendenciát, ami, és azért tadáruljám, hogy miért kérdezem, hisz Budapestről, mint városképileg védett, vagy az világörökség részét képező területnél nagyon sokszor fölmerült az, hogy jó volna kerületi akár kerületi szinten védelmet ö, ö, adni a városnak, hisz pont az elaprózó beépítésekkel ö, válik törédezetté az, az az emlék, ami ott volt. Így az első megszólásnak, ha düzőzeljem a kedves hallgatókat. Ö, igen, a, a kérdés persze ö, a, ha vagy egy normál gondolkodásban vetjük fel akkor időszerű. Hozzáteszem, hogy mi a mi oldalunkra az örökségvédelem, vagy a lánykör a nevén a műemléképélem ez már nem annyira újdonság, hogy nem csak egyedi műemlékeket védünk, hanem már több évtizedes múltja van, hogy teverti védelem műemléki környezetek, és hogy ma is már elhangzott történeti kertek, és reméljük, hogy hamarosan már történeti tájvédelemről is beszélhetünk. Ha, hogy az általánosabb és elvi eh, megködöttésnél maradnánk, akkor mondom, mondhatnám azt is, hogy a, a műemlékileg védett értékeknek a, a köre talán több irányba is bővül, egyrészt bővül műfailag, nem véletlen, hogy közlekedési, ipari eh, és hasonló élitesítmények, együttesek is videm alá kerültnek, ez teljesen ma indult dolog. Másrészt a, a keletkező korát tekintve is egyre közelebb jön hozzánk ez, amit védetnek, gondolunk hogy egyes országokban van e, időbeli korlát, és hogy mit tudom, hány évnél, mondjuk 50 évnél fiatalabb nem védhető. Nálunk Magyarországon ilyen korlát nincs. Korábban volt egy olyan e, iratlan szabály, hogy élő alkotónak a munkáját nem nyilvánítja védetni. Van már azonban ezen is túlépett az élet, hogy így mondjam, hiszen kiderült, hogy az, hogy egy e, kiváló viszonylag fiatal épületnek az alkotója, hála Isten, még közöttünk van, egyáltalán nem jelenti azt, hogy a szerzői jogokra való hivatkozásra meg tudná óvni a változtatásoktól a, a, a, az alkotását. Tehát magyarul, Térben, időben, műfajban, mindenben bővül a dolog. Most szeretnék hát még egy a... példát mondaná az időbeli közelségre, hogy hát miért azt talán mondom, a legfiatalabb. jobban tud segíteni neki ebben a, ebben érezzük Ebben a, a, a rendeletcsomagban azt szerintem mindenki által ismert Farkas temető mellett álló Szabó István tervezte nagy templom, talán legfiatalabb, mm. az 77-re készült el, 75-77-ben. Különleges darab, hat, mondjam azt, hogy igazából, ha nagyon merizg, akkor kiderül, hogy egy nagyon közönséges köznapanyagból födénbéléstestekből összerapen, egy zseniális gondolat. Nem ezért műemlék természetesen, de ez is benne van. Tehát ebben a csomagban, ebben a 177-ben ez a leg, leg, legfiatalabb. Az össze, ha az összességét tekintjük a műemléki állománynak, akkor 1982 a legfiatalabb. Ez egy rakétabázis zsámbékon, ami 77-82. Ez egyben az elő, előző kérdésre is válasz, Tehát ez még valóban egy újdonság, hogy egy fantasztikus együttes egyébként, egy hadszög alakban uh -huh. kiépített Budapest légvédelmét biztosító rakétabázis, Zsámbékon kiegészítő laktanyával. Ezt meg lehet tekinteni? Lehet... Meg lehet tekinteni, hát nem akármikor. Szoktak lenni Zsámbékon művészeti napok, művészeti hetek, uh -huh. és akkor ott előadások vannak, de tervezik a kulturális célú hasznosítását, amikor majd nyilvános, nyilvánosabb lesz maga ez az épület. A de például, bocsánat, hogy a kulturális örökség napja, meg lehet tekni. nem tudom most, hogy a... Szeptember harmadik hétvégén közeledő, mostani napokon meg lehetett, de, de, de, de, de különleges alkalmakkal. Hmm. Én gondolom benne van, benne szokott lenni, tehát előző e években benne van, most nem néztem meg pont ezt. Ami még viszonylag új, a Sargotariánban a múzeum épület, ez 1980-ra lett kész. Hmm. És ez egy fantasztikus alkotás. Egyébként a szerző is élő. Igen, e, tehát ilyen is van mondom, is hogy élő kínálom. szerző alkotása és védettémáltató. Ugye ennek a védelemnek e, semmiféle olyan célja nincsen, hogy most akkor úgy, úgy meg, meg, megállítani az életet, és akkor most azzal semmit nem lehet tenni. Inkább arról van szó, hogy vannak olyan értékek, amelyeknek e, a megóvása abszolút közérdek még akkor is, hogyha esetleg ez például a tulajdonosnak vagy azzal a konkrét épületre együttesre valamit tervezni kívánónak, az adott pillanatban Hát nem tetszik annyira, mert hiszen egyfajta korlátot jelent. Hosszú a egészen biztosan értéknövelő. Itt eh, hadd említsem azt a kedvenc fordulatomat, hogy ha az ember fellapoz mondjuk egy ingatlanos újságot eh, Franciaországban, tehát az Egyesült Királyságban, akkor azt tapasztalja, hogy eh, látványos módon fel van tüntetve, vagy védett épületről van szó, mert abban a közegben ez növeli az értéket. Mi még talán itt nem tartunk, szeretnék idáig természetesen. Viszont nem felejteném el a kérdésének a a második felét tudnék, hogy a budapesti területi védelent, a budapesti értékvédelem. Ugye Budapest egy különleges darab, hogy így mondjam, és hát nem béletlen, hogy el, ez az a települések, a két, most már ezek szerint három jelentőségű területünk is van, de a, a budapest magja, tehát a, a középső része, ami ugye minimum nagykörültig a pesti oldalon kiterjedő rész, de inkább a nagykörültig túl is már Igen. egy rész. Ennek a, a a maga egészében történő ő, ő, valamilyen szintű édetjelmetása, ez az hiszem, jó néhány évtizeden napi van. Éppen a Győr Attila kollégám munkája, munkája tehát az a csapatnak a munkája révén, meg a kultúrász a tudományos részlegen munkája révén az előkészületek megtörténtek. Itt azt hiszem, hogy azt is tekintetbe kell venni, hogy a szemléletet kellene igazából megváltoztatni és nem a, remélem, hogy nem csak a, nem főleg a mi szemléletünket, hanem az a szemléletet, amik a védelemben egyfajta tényleg a fejlesztésnek a gátját és az akadályt látja, egy biztos értékpusztításnak akadálya, de ezentúl semmi másnak. Tehát az az integrált szemléletű hasznosítás vagy akár hasznosítás, amit mi mindig szeretnénk elérni, az ugye azt tenni lehetővé, hogy a meglévő értékek bázisán történjen meg valami olyasmi, ami, ami fenntart és fenntartható. Most a meglevő épületek bázisa, ugye maradjunk ennél a kifejezésnél, ez a magyar szemlétben, ez azt jelenti, hogy meg kell őrizni úgy, ahogy van, vagy pedig például belefér az, mondjuk, ami a cettel történt, hogy valaki ráépít egy Na, jó valami jól. mást, és, és a, egyébként azt hiszem, hogy talán az műemléki védettségű épület nem, nem, nem volt, vagy kellett volna akkor csak... Egy más történt, tehát ez egy külön történet nem biztos, hogy ez a jó ö, példa sok szempontból. Egyrészt ugye a közraktáraknak a sorsa az önmagában egy külön tanulmányt érdemelne. Valóban nem volt, ö, legalábbis országos védelmet biztos nem állt. A mai állapotában ö, ha nagyon megnézzük, akkor ráadás az, az a gond is van vele, hogy a, a látszólag megőrzött épületrészek is valójában újjáépített, és ilyen kamu, ö, már bocsánat a kifejéseért, tehát ilyen... Hát mert tulajdonképpen tíznyilendez. Má alapig és egyszerűen csak... Ezt most félretenem pillanatra, mint egy olyan... Most ez, most nem, ez nem férne bele a... Ez hát milyen akkor milyen ezt milyen történt, használjuk nem. csak teoretikus példának. Igen. Ha ez egy mondjuk mű emlék egy műemlék lett volna, és valaki tovább akarja fejleszteni... Egy helyi védelem alatt volt, ha nem tévedek most amit viszont a kérdés lényegére rátérve mondhatunk, gondolom Attila majd kiegészíti. Tehát a védelem nem arról szól, hogy a házat ilyen szinten szaktan a elodszög és úgy majd időkre de Nem is, tehát nem ér nem, nem, nem reális és a történet folyamán sem így alakultak a dolgok. Igazából arról szól, hogy a, a meghatározó alapvető értékét, amitől az ami, azokat meg kell őrizni, de a, a, nyilván vissza éles határok is, is mondhatók, viszont hozzáigazítható bizonyos mértékig a mai élet követelméhez. Azt mondanám, hogy épülete válogatja, tehát nincs olyan generális szabály, ezzel csak azt lehet tenni, és minden épületnél meghatározható tulajdonképpen két nagyon precíz terület. Egyik az, hogy mit biztosan nem szabad tenni vele. Ezt, ezt elég jól le tudjuk írni műemlékes oldalról. A másik, amit szintén hasonló módon jól lehet tudunk kérni, akkor, ha már volt konkrét épületkutatás, hogy mit kell -e vele tenni. És a kettő között van egy, nevezzük így egy szürke mező, ahol mozgástér van. Hogy lehet, nem kötelező, stb. Na most ez épületenként nagyon eltérő. Tehát tud, tudok, mondjuk elő tudom venni azt, hogy a, a Magyar Állami Operához esetében, ami ugye egy főmű, hogy nyilván az, hogy, hogy, hogy mit nem szabad vele tenni, és mit kell vele tenni, az eléggé lefedi a mozgásteret, miközben ugye maga a rendeltetés idődőr azért bizonyos korszesültés nyilván hát, igényelne. Amit, amit abban a mozgástérben, amit ez megenged, meg is lehet tenni. És akkor tényleg nem szeretném túlbeszélni dolgot, de még egy mondatot szerintem ide kell fűzni, hogy a műemléki védelem álló épületek esetében a, azok a normák, amelyek ugye most már ráadásul eu alapokon is hát nyugszanak, nevezetesen a, a különféle ilyen értékvédelem, tűzvédelem, biztonság előírások, ezek abban az értelemben Ér, érvényesek és értelmezhetők, hogy uh, amennyiben csak lehet, el kell érni ugyanazokat a biztonság és egyéb szinteket, csak nem feltétlenül a szabvány megoldással. Na most ez, ez, ez rengeteg gondot szokott felvetni, ez kétségtelen. Kell hozzá egyfajta kreativitás, pedig nem is kicsi. Uh, az eseteknek a, mondjam az 95-98 ban biztosan van megoldás. Csak más, mint ami a szabvány. Magyarországon hány műemlék van? Ö, tiz, tegnap reggel 14.699, <gül> mert hogy tegnap, tegnap vitték be ezeket az új adatokat, tehát egy, ez, ugye ez múlt pénteken lépett határba Igen, ez a rendelet. Most már ezzel együtt. Ezzel együtt 14.699 a számuk, ö, ami, ami hát úgy európai összehasonlításban nem tartozik az igazán magas számok közé, tehát van még mit tenni. Ezek az országosan védett. Ez az országosan védett összes objektum. És van-e arra... Ez, ez ingatlan számban 50 ezer, 1 százat jelent. Uh -huh. Tehát ez annyi ingatlan uh -huh. elmélő alatt. Ez, az, ez a rendelet egyébként most behozott négy ezer valamennyit hozzá. A területi védelem miatt van ez a különbség Igen, a, a Igen. darabszám meg az igazság között. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy egyedileg védett darabok száma az körülbelül 14.500 lehet, vagy kicsit. több. Igen, negyvenk, és, 42, és, és 42. És, és 42, van, 42 területi, e, területi e, védelem, meg egy-két e, mélményik környezet. Hát most már több van, mint 42. Ez szerint minden kizet. Már 10 együtt 42 írtak Ez a, a, a területi védelem, ez, ez egy. ez egy újonnan induló valami vagy ez, ez nagyon régen is nem. volt. Most akkor hadd, bocsánat, Persze, majd hadlak, hogy ezt ide. Erről nagyon kevés ugye szó esett a lényeg a következő. Köz... Magyarország, előző, közléső, még akkor, abban az zápotában, amikor még magyar népközösség volt, tehát ez elég régen volt, mála istennek, az 50-es évek elején elindult egy olyan folyamatot, ami akkor Európában szerintem úttörő jelentőségű volt, ugye a, a nagy elődöknek a munkája, független az akkor éppen fennálló rendszertől, ez a városkép- és a a, a folyamata volt, amely kötetek ma is a kincset érnek kevésben belül. És ennek nyomán a 60-as években, tehát abban a, a, a korszakban nagyon közül, amikor a Lex Maru a franciáknál Sector Sauvogardia védett területeket létrehozta, 60-as években meg az első 11 néhány műemléki jelentőségű terület. Amelyeknek a körülhatárolása persze az adott korszakban, hát e, nem csak szakmai, hanem egyéb megfontolások alapján bizony e, elég szűkmarkról sikerült, ha most rápillantunk Veszprém vagy Székesfehérvár védett e, műemények jelentős területek, akkor láthatjuk, hogy közvetlen közelében e, házgyári házak épülnek, azért mert a lehatárolás olyan volt, amilyen ráadásul utca időnként, ezen szakma persze már túl van, a védelem nem mindig követi le, tehát hogy rövid legyek. A műemléki jelentőségű terület, mint területi védelem azért az nem egy mai keleti dolog, viszont hosszú ideig ez egy nagyon ilyen, úgymond elitklubnak számított, és talán egy olyan 10-15 éve van az, hogy, hogy kicsit tágabb értebben merjük és akarjuk és tudjuk használni ezt a területi védelmet. De ha már területi tartunk, szerintem meg kell említenünk, hogy hasonló nagy jelentősége van a műemlékek, egyedileg vett műemlékek környezeti védelmének. Erről viszont én nem tudok mondani számokat, lehet, hogy te tudsz ebben segíteni Attila. Ugye egyrészt van az ex védelem, és aztán van az a, a egyedileg kijelölt Műemliki környezeti védelem. Azt hiszem 870 van Magyarországon. Ez Tehát mit jelent az... pontosan? Hát egy, egy objektumnak a törvény szerinti műemléki környezete az, az a, azok az ingatlanok, amiket közvetlenül érintkezik az i. objektum. Ez Most minden emlékkel. Ez minden, mo, Ez, a, ez a törvény biztosítja. Mondjuk egy ház és az előkertje. Vagy nem, a nem, nem, nem. nem, nem, nem. nem. Szomszédos ingatlan. az út álló szomszéd, ah. akivel összeér valamilyen módon. Vagy egy közterület választja el, akkor még a, úgy is okay, a szembelévő. Tehát, tehát ahogy mondjuk... Ez minden Ez jár, ez jár Ez De ezt úgy is kell érteni hogy mondjuk mondjuk egy, egy normális utca és beépítésben mondjuk van egy-egy ilyen balhózjeleg ház, és közte egy műemlék akkor a, azok a házak is élvezik ezt a tehát, hogy oda ne építsenek valami egészen eltérő dolgot. Pontosan erről szól, pont szó, szó, szó. a műemléki környezeti az a filozófiája, hogy az adott műemléki, műemléki érték az érvényesülése, az, az lehet látvány lehet más szempont is, főleg látvány szempontok, az biztosított legyen. Na most, a, amit Györ mond, ez a szám, ez a nyolc valamennyi, ez meg egy másfajta ennek a logikáját követő környezeti védelem, Ugye megint hagyjuk a francia példával ott van egy alapszabály, hogy a, a műemlék 500 méteres sugaru körzete, ha másként nincs kijelölve, védettnek számít. Nálunk ilyen nincs. Nálunk ilyen nincs, nálunk van, ez ugye a szomszéd ingatlanok. ezen az alapon Budapestet már le leheted volna minden. rendesen. És a kijelölt műenlég pedig pedig pontosan a Attila ált a vezetett egységnek a munkája, hogy itt de kidekázzák, hogy a helyszíni vizsgálatok és történeti vizsgátók, melyek azok az ingatlanok, amelyeket jobban, nagyobbat kell meghúzni azért, hogy a műemlék érték érvényesülhessen. Ilyen törekvés van nálunk például, mint ez a francia, hogy mondjuk egy, egy körzetet is, húzni, Nincs az, szükség. Volt már ilyen védett nyilvánítás, ahol... ahol Kört vagy négyzetet húztunk az épület köré, és azzal tudtuk a véletét. Ennek praktikusokai voltak, tehát nem volt a környezetében más ingatlan, vagy egy, vagy egy hatalmas, nagy Szántóföld közepén elterülő római sírkápolna volt, és akkor annak együtt egy, egy százszor százas négyzet lett a műemléki környezet. Egyébként ez a megoldás, ami, hogy ingatlanokkal vesszük körül, ez így rendben van. Amikor külön műemléki környezetet jelölünk ki, az például egy olyan esetben történhet, amikor egy gyönyörű villa hegyoldalban van, és alatt emelkedik a, a hegy erősen, akkor nyilván a, és sűrűn van annak a telkek, akkor nyilván jó, jóval lefelé kell haladni a tel telkek védetté műemléki környezetként való védetté nyilvánításában, hogy nehogy mondjuk kettővel, ami a két telekkel lejövő, ami valóságban még csak 18 méter, odaépítsenek egy négy emeletes házat, és ez megzavarja mm -hmm. a, kirát, vagy a látványát, látványát az épületnek. Hát Fényleg ugyan ezt a célt eléri, az konkrét kijelöléssel. Igen, így, így van. Itt elhangzott, hogy Budapesten <hállt> most már három műemlék jelentőségű terület van. Melyek ezek? Az egyik ugye eh, a, klasszikus. a klasszikus, a Duna, tehát ez a... 1988-ban lett ez műemléki jelentőségi területi nyilvánítva, gyakorlatilag egy időben a világörökségi nyilvánítása. Már, a 60 volt. Folyan, a Vár, Vár, Vár, hát ez, az, ez akkor a Margit és a Dunapartot jelentette, ez később, 2005-ben jelent meg a rendelet, összekapcsolódva az Andrási út, már közben hmm. szintén világörökségé nyilvánított részével és annak védőzónájával. Akkor ez már kettő? Ez, ez, ez, ez egy. Ez, ez ez egy. Ez kettőből összeolvadva egy, tehát ez az hmm. első. a másik A most védetté nyilvánított Vekerle a harmadik pedig a svábhegyi villa, villa, villatelep. Uh -huh. Igazából időrendben a, a svábhegyi környezet Azt a második, Igen. és ez a most a, Igen, a, most a, -e a mellett, Csak így a történeti hűséghez hozzáfűzöm, hogy a egyszer volt már néhány hétig, néhány hónapig műemléki területi státuszban a 70-es évek közepén, amikor is megjelent az akkor új 1976-os műemléki Érdemes föllapozni, bennem van még a térképe is. A Buda, akkor még ugye önálló Budapesti műemléki felügyelőség volt doktor Dr. C.T. Piroska vezetésével, és ők ezt feltétlenül szükségesnek tartották. Az akkori műemléki vezetés, ugye a, a országos Műemléki Felügyelőség úgy tartotta, hogy hát ez egy tévedés folytán került bele, semmiféle... Ugye az, az, az úgymond a klasszikus emléki jelentősíteletekhez ez nem illeszhető, úgyhogy aztán ez végül is akkor ez ilyen sajtóhibaként volt kezelve, és a korrigendában már úgy jelent meg, hogy nem az. Most viszont hát annyit változott a világ, hogy hogy most viszont valóban és méltó módon az lett, hogy területi vélem alá került. A Vekerle telepnél itt, amikor 100 éves volt a Vekerle telep, akkor itt voltak a telepnek van egy ilyen civil Na, minden közössége, minden. nagyon erős és nagyon összetartó, és talán ennek is köszönhető, hogy megmaradt az a, az a terület olyannak, amilyen, mert nagyon erős a belső tartásuk. Ü a műenléki szempontból nézve lehet-e a védelmet kiterjeszteni erre az élő részre, ami nem kőből van, de ami valamiképpen ennek a területnek a része, vagy ez olyan mértékig elképesztő gondolat, hogy nem is lehet ide behozni. A, azt gyanítom, hogy értem a kérdést. Tehát ugye ez, a, ez a, az UNESCO keretében működő együttműködésben ugye most hirtelen az általunk korábban műemléknek meg épített nevezett terület hirtelen úgy, úgy át azt a keresztelet kapta, hogy tangible heritage, ami vagy, tehát megfogható, vagy anyagiasul, aminek az az oka, hogy közben ugye megszületett 2003-ba az intangible heritage e, e, egyezmi, ami ugye magyarul szellemi fordítottunk, ami nem egészen pontos, de mm. mindegy az ment a köztudatba. Igen, ez a két dolog, ez összefügg, de a műemlékvédelem azért az mégiscsak ezzel a, a dolog, tehát a, a, az épített, a, a megfogható az anyagi foglalkozik, ami persze soha nem független ettől a, a meg nem fogható dimenziót, ugye az a bizonyos génius loci, vagy a helyszelleme, az nem feltétlenül csak az épített darabokban, a kövekben meg a... Például az üvegház esete... Egy eklatáns példa erre, ez a Vadász utca 29-ben található Kozmolajos fantasztikus modernista gyárépület, egykori gyárépület, ahol az egész homlokzat üvegből, a belsőben, azok meg is vannak szerencsére ma is, a belsőben a lépcsőházak fokai üvegből, a lépcsőház falai üvegből, fantasztikus, ma is, ma is még áttetsző fényben tündököl maga a lépcsőház magában, mint modernista műemlék, modernista építészeti műemlék védelemre érdemes, de ugye tudjuk, hogy a második világháborúban, Kárluc vezetésével és felügyelete mellett itt rendkívül sok zsidó talált menedéket a holokauszt alatt. Nyilván ettől nem lehet elvonatkoztatni, tehát ez alapvetően emeli vagy befolyásolja bizonyos szempontból az értékét ennek az épületnek, noha nem ezért védjük, tehát a magában a rendeletben nem is szerepel a a, ez a vonatkozás csupán okoz a féle modern építészeti érték. Jó, hát ezek azért az úgy van ám, hogy a, a, az emberek és a közösségeik nélkül a műemlékekkel üres kadlóhéját, lehet, lehet gyűjteni kadlóhéját, valaki ezt megteszi. Mi nem így lát, lát, nézünk a műemlékekre. Na most nekem tökében bocsáss, meg ide tartozna az a kérdés, amit már ö, mm -hmm. régóta ö, fontolgatok magamban, ez pedig az, hogy a egy örökségvédelmi hivatallak van-e olyan szerepe, ami, ami hogy mondjam, nem olyan értelme szakmai, mint, ami, mint amikről most hallottunk, mert itt nagyon határozott építészeti, szakmai régészete, nem tudom, mi, mi minden tudományának az összességéről van szó, hanem például fölvilágosítás, közgondolkodásnak a befolyásolása, ö, tanítás, bizonyozóknak a megmutatása bevitele a, a közgondolkodásba, amik az a gyanúm, hogy nincsenek benne, tehát nagyon, nagyon felületesen az embereknek van valami elkondolásuk arról, hogy mi az, hogy érték, és mi az, hogy nem, de, de nagyon keveset látnak mögöttet, igazából nem tudják, hogy mi ez. Hát, e, és itt, bocsánat, itt még a döntéshozóknak a megdolgozása is benne van, igen. Természetesen. Elég, elég komplex a kérdés. Igen. Persze, hogy nyilvánvalóan szeretnénk e felé menni, hiszen ez alapvetően segíteni a munkánkat, hogyha egészen más közgondolkodással állnánk szemben. Hát ugye például egy 60-as, 70-es években épület védésével szemben azonnal, azonnal egy hárító ref, reflex tapasztalunk, akár a közembertől egész a döntéshozóig. Például a Húlyás Zoltán Féle, Kemol, illetve OTP ház ugye a Bécsi utcában, égen, a, a, ami, ami a szakmaszámára hát evidencia, hogy az egy a csúcs darab, még így átépített az egyébként az eredeti szerző által részben átépített formában is, és a halad, ugye lehetett látni, hogy egy micsoda vélemény, ellentmondó vélemények jelentek meg erről a sajtóban, meg tehát gyakorlatilag azt mondták, hogy ezt a vacakot, meg ilyenek is elhangzottak, miközben valóban egy csúcsdarab. És már, már amikor megépült, úgy tekintettek rá a kortásra is. Tehát mm -hmm. az korber kritikák is így beszéltek róla, egy csúcsdarab. Tehát próbáljunk természetesen meggyőzni mindenkit. Uh, amiket az előbb említettek, a civil kezdeményezések amik egy terep arra, vagy egy lehetőség arra, hogy ebben tényleg valamit előre is tudjunk lépni, nagyon szívesen működünk együtt. Tartottunk számos közös sajtótájékoztatót, hogyha valami problémás ügy merült fel velük együttműködve, de egyébként ezek néha nem is bejegyzett civil társulatok, hanem például a falu közössége nem akarja, hogy el, elvesssen a majorság a falu végén, és akkor megkeresnek minket, akkor velük egyeztetünk helyszínen, közös helyszínelés és bejárás, és valóban eljönnek oda ők is, és megnézést, és véleményt nyilvánítanak. Tehát ilyen. Ez, ez, ez, az, ez az, az első szint, a többi persze nyilván lépünk, De, már. de ben, van vannak oktatási programjaink is, meg a, a Titten keresztül együttműködve, az Icomosz Nemzetbírottság együttműködve, és illetve, a kulturáliségnapja például egy, úgy van pont a legjobb napjai. Így úgy. van, hogy most mindjárt következik, hogy itt a reklámhelye, hogy szeptember uh -huh. 17-18-án ugye napok lesznek, egész Európában, persze, egy korábbi francia kezdeményes nyomán most már egészen elterjedt. Itt az egy dolgot hadd mondjak, hogy. Egyrészt dolga is a hivatallnak, másrészt pedig, ha úgy tetszik, értünk is hozzá, meg szeretjük is, mert megint azt mondom, nem magunknak csináljuk, hát az, az is persze magunknak is. Az igazi gondot én abban látom, hogy most már a korábbi éveknek a, a vagy évtelő eredményeként mondjuk a rádai meg hasonló ilyen, Hát mozgásokat. Egy ilyen furcsa kettősség alakult ki a belünk szembe is, meg az örökség szembe is. Ugye egyrészt egyik oldal azt mondják, hogy hát ez a hivatal ez nem elég kemény, jobban kellene védeni az örökséget, meg egyáltalán hogy van ez. Másrészt meg az, meg hogy hát, hát, túl kemény, túl szigorú mindent megakadályoz. Mi pont a kettő között vagyunk, pont azért, mert mi nem teszünk más, mint a feladatunkat hagyjuk végre. És nagyon egyértelműen kirajzolódik, hogy az az, az álláspont, hogy mindenki mással tessék keménynek lenni, velem szemben megengedékenynek. Tehát ez a hozzáállás van, ezen kellene valamit változtatni, mert így az, azt gondolom, hogy nehezen működik. Tehát van egy ilyen fajta kettős tudat, hogy jó, jó, hát persze, persze hogy meg kell védelni, művelni két értékeket, de most pont velem kezdik, hát milyen dolog ez. Szóval ez egy teljes emberi megközelítés, ezt én értem. Most tehát nem, azért nem ennyire negatív a dolog, hát ugye ott van a a, például a Király utca 9-es mintapéldány, ami egy, egy zseniális e, helyreállítása, tulajdonosok előtt csak kalapot lehet emelni, e, a, megmutatta azt, hogy ha van egy, egy, egy, tényleg egy örökség, egy érték tisztelő szemlélet, akkor, akkor igazából a hivatalnak szinte nem is kell nagyon erőködnie, hanem akkor megy. Tehát jogos a kérdés, igen, nagyon kell a szemléletet alakítani, azt is hozzáteszem, hogy e, kicsit fájdalmas ezt mondani, de nem mindig uh, tekintenek bennünket hitest, mert azt mondja, na persze ezek hazabeszélnek azért dicsérik az értékeket, mert ebből élnek, hiszen azért van a hivatal. Na most uh, nyilván, aki egy kicsit jobban a figyel, az látja, hogy itt nem erről van szó. És ezért a, a célcsoportok között nagyon fontos az ifjúság természetesen. hogy ez a kodály -murca, hogy mikor kell elkezdve a zenéleve, és hát kilenc hónappal a baba megszületés előtt. Na, nagyjából ez vonatkozna az épített örökségre. És ha megengedik még a pillanatra, hogy egy pillanásnél az előző kérdésre, hogy ez a bizonyos ö, közösségi vagy, vagy szellemi dimenzió a műemlékek védett, védelmében, Igen. ugye van nekünk egy olyan ö, nem jogszabály, de mégis nagyon komoly irányelvek ö, tartalmazó, és a honlapukon aki ügyes, az megtalálja. Iránymutatásunk, hogy milyen kritériumok alapján történik a védelte Az is egy ilyen általános elkérdés, hogy persze a hivatal leül, aztán a hasára üt, már a hivatalnak van egy ilyen virtuális hasa, és azt mondja, hogy na ez akkor műemlék, az meg nem. Hát ez nem így működik természetesen. Nagyon ö, korrekt és konkrét kritériumok vannak, és a másodikat szeretném idézni ezek közül, van belőle vagy kilenc, az pedig így szól. A, a, törvényben említett kiemelkedő jelentőség, ami napján védetté nyilvánítunk valamit, egy, megmutatkozhat egyébek között, és itt a kettes pont, a védettő emlék létrehozásában megnyilvánuló közösségi akaratban. Tehát uh -huh. ezt is mérlegeli a, a védettémetásra, ugye az előterjesztést készítő csapat, György Ratila vezetésével. És e, itt aztán persze ez ki van fejtőző, most nem veszem az időt, nem akarom ezzel húzni. Tehát a lényeg a lényeg, hogy ami megtestesül egy konkrét darabban, amögött azt is vizsgáljuk, hogy az mit is hordoz. Tehát nem egy elvont esztétikai minőségnek kell lennie. Nyilván az is. De ebbe belefér például az, hogy... Szülőház. Nem, most például elsőre gondolok, hogy mondjuk, amit lehetne vitatkozni, mit tudom én, szabadságszobor. Azt, azt lehet, hogy nagyon sokan, nem tudom, hogy ez az műemléke vagy sem. Példa jó, szerintem nem védett a darab. Nem és a és lehet, minden. hogy valaki azt mondja, hogy ez borzalmas az a szobor, mert egy, egy letűnt művészeti kornak a, a, a, a jelképe, lehet, hogy valaki azt mondja, hogy de hát ez az országunknak a jelképe, tehát ezt meg védeni kéne. Független attól, hogy, hogy esztitikailag lehet-e rajta vitatkozni vagy sem. Hát ugye a konkrét ügyben, vagy a kapcsolatban most kapcsolatos bármikor az ember, akkor díva az utána kritizálható, mond, hogy támadható. Nem akartam szerintem szobrak Szerintem szoborként az nem olyan rossz, de ez egy építészköz mérmény. Viszont ami jó. nagyon érdekes, is jó, ami nagyon érdekes szerintem, és ezen érdemes elgondolkozni, hogy ez egy ilyen egyfajta magyar betegség, hogy azt gondoljuk, hogy, hogy mi, mi, mi Kicsit Orwelli, kell mondanom, hogy nekünk hatalmunk van a múlt fölött. Nincs. Tehát az persze természetesen azokat a nagyon negatív jelenséget, azokat hordozó dolgokat, amelyek e, e, szinte a múltunk részei, azt nem kell nagy lelkesedéssel fogadni, de például ez a bizonyos darab, ez azért összenőtt egy, egy, egy hosszú korszakkal. Tudom, hogy túlságosan sok francia példát emlegetek, de például a francia metrónak a Stalingrad című állomásnak senkinek nem jutott eszébe megváltoztatni a nevét. A maga történetiségében. Igen. Beletartozik a történelembe. Úgy, én azt gondolom, hogy a történetet ha nem csak írott forrásokkal ö, nak, vagy azonosítjuk, ö, vagy annak a igen, igenis ennek a városnak és ennek az a történetét, ez a darab is így hozzá tartozik. El lehet tüntetni, csak akkor szegényebbek lettünk tőle. Hát a Budapestnél tartunk. Több kezdeményezés történt a városmagnak a védelmére, különböző előterjesztők részéről, közte fiatal műemlékvédők is megjelentek már a végén, a, egy alapítvány, Budapest Világarosség alapítvány, maga a hivatal is készített egy ilyen és különböző területekre vonatkoznak ezek. És hát tudtam, még ez, még mindig az előkészítési fázisban van, legjobb esetben lehet ezt mondani, és ugyanakkor meg, hát láthatjuk a negatív folyamatokat, a terézváros a város, amit hát egyedi sok addig lehet követni, hogy mik, milyen lehetőségeink vannak ezen a téren? Valami biztatók mondjuk már a, a hallgatók számára. Hát... Már Tamás utalt rá korábban, hogy ez valóban problémás dolog, és arra is utalt, hogy ezt szerintem legalább 7 éve már a, a mostani csapat, de valószínűleg már korábban is gondolkodtak ennek a védettségében. Ez annyi, olyan szinten megvan, hogy van több fajta modell, hogy mennyit lehetne védetté nyilván. A, leg, a legbátrabb modell az gyakorlatilag a körvasút területén belüli részről beszél, néhány beharapással, tehát hova egy-két lakótelep betette a lábát, hogy finom képzelem a réjek, de nagyjából ez a körvasút területéig tar tartana ez, ez a történeti szecessziós, historizáló és modernista városnak, amiről beszéltem. Azért ennek nagyon komoly következményei vannak, hogy ezt védetti nyilvánítjuk, ez volt az egyik legnagyobb akadály, eddig én úgy láttam. Természetesen a, a politikai döntéshozóknak a, a, az elhatározásán túl. Hogy mondjuk egy példát, ez a mostani védetti nyilvánk is a rendelet, hogy a hét, közel 7000 új, műen, új, új uh, ingatlant hoz be a a feladatok közé. Tehát ez 7000, 7000 ingatlanon keletkeztet hatósági, szakhatósági, munká, uh -huh. és szakhatósági, szakhatósági munkát, közben az örökségvédelem uh -huh. f, kapacitása, kapacitása ember, ember, ember állománya, tehát szak, szakember állománya, hát ö, azt hiszem, hogy nem nőtt az elmúlt időszakban soha. Úgyhogy ez is például nagyon nagy feladat. Nyilván Budapesten ez, ez halmozottan lenne így, tehát Budapest területén, hogyha behoznánk egy ekkor területet, oda, oda új embereket kell felvenni, ez egy komoly problémája ennek. Én azt hiszem, hogy szakmailag senki nem mondja kétség, hogy ezt védették nyilvánítani, tehát ez a két dolog, a döntéshozói akarat nincs meg mögötte szerintem még, hogy ezt keresztül vihessük, és a munkaerőfeltételek nincsenek meg rendesen. Én még, bocsánat, egy másik szempontot is ugyanis, és talán visszamegyünk szinte a beszélgetésünk elejére, hogy mi is ennek a védettévelésnek a célja meg az értelme ugyanis védett váltatjuk az egész országot, akár az utolsó darab ingatlant is, és akkor mi történt? Tehát, hogy milyennek a tartalma, és milyennek a vonzata? Én azt gondolom, az egész budapesti értékvédelemmel az az igazán nagyon nagy gond, vagy kérdés, ami aztán persze az ország többi részéről is igaz lehet, hogy Ameddig ez nem követi egy olyan fajta szabályozás, amelyik azt mondja, hogy a, a, a védeltémedet értékekkel kapcsolatban ilyen meg olyan ö, kedvezmények, támogatások stb. vehetők igénybe, addig ez a dolog hát elég elméleti marad. És az mindig az, amit Attila elmondott, hogy annak ennek egyéb vonzatai, kapacitás és egyéb dolgai, de igazából a, a, egy és könnyedén el tud pusztni, mondom én nagyon fájó szívvel, és nem szeretnék beletörődni, tehát a védel jogi védelem ténye önmagába nagyon fontos, tehát egyáltalán nem becsülöm le, de önmagában nem mondja meg a dolgokat. És én, én tényleg azt, azt látnám igazán nagyon fontosnak, hogy, hogy ez, a, ez, a, ez a jogi védetté nyilvánítás, ha így tetszik, ez valóban, hát jelentse azt is, hogy akkor az egy különleges figyelmet kap. Ugye most már az egy azt hiszem evidencia, hogy a történeti épület vagyonnal való foglalkozás az egy, egy, egy, egy első osztályú munkahelyteremtő történet. Ugye Francia, Norvég minden, svéd és mindenféle más modellek és példák vannak ö, konkrét számításokat, hát nem arról van aki kitalálta azt a meséről, hanem ez tényleg mm. ö, ö, valóban azt teszi, ráadásul még ami különlegesen érdekes lett benne, hogy van egyfajta Ö, gazdasági értelemben, anticiklikus hatását éppen, amikor menne lefelé a gazdaság, akkor ez pont nagyon jó, mert miért nagyon jó, mert rengeteg élő munkát és hozzáértés igényel, képzett dolgot élő munkát, és ö, a ráadásul ugye ez. munkát. Igen, főleg, és a, a, a, aki, ezt, uh -huh. aki mondjuk ebbe bevonódik, passzív, ugye, az ráadásul még, még adót is fizet, és az megint a gazdaság. Most én nem egy gazdasági szakember, de ez teljesen egyértelmű, hogy ez a dolog. Így e, működne. Na most, ez a védettényváltási e, dolog, tehát e, talán azért sem annyira, most azt hiszem, népszerű vagy, vagy, vagy elfogadott dolog, mert, mert, mert pontosan azért, mert az, a, az, az nincs mögötte, nincs mögötte lennie. És még ha picit még kísérthetem a mikrofont, akkor azt mondanám, hogy ez a, ez a támogatás és kedvezmény, ami a védelemhez kapcsolódik, ez nem valami könyöradomány, vagy valami egy kegyi gyakorlása, és nem véletlen, hogy európai országok túlnyomó többsége van egy ilyen rendszer, tudni miről van szó. A védelem kinyilvánítása azt jelenti, hogy én a közösség, aki ezt védet nyilvánítom, igényt arra, hogy egyfajta virtuális társadalomossá váljak, mert, mert, mert azt szeretném, hogy az érték megőrződjön. Tehát ebben az oldalban... Szóval tulajdonképpen szóval a közösség beleszól abban, hogy, hogy ott akar. mi legyen. Természetesen ezt akarja. Tehát, tehát megköti a kezét a másik A másik Ha Több, mint méldés igazságos, akkor viselj egy kicsit a terhekben is. Tehát természetesen a... a, a... Erre tő, vannak konkrét javaslatok, hogy, hogy uh, hogyan lehetne? Vannak. Természetesen szoktak lenni, és vannak is konkrét javaslatok. De most a magyar... É, ma, most eh, a nimenetben is ugye összeszedtük mindazokat, amelyeket eddig eh, és eljutottuk a megfelelő helyre nyilván az illetékes minisztériumon keresztül. Az igazi eh, ugye, probléma által mindig az, hogy hogy most éppen nem baj a gazdaság helyzete, hogy ezt el lehetne kezdeni. el Most éppen persze. mióta. Hát jó, igen. Jó, most tényleg Aztán van nem olyan, olyan de... egész érdekes dolgok, mert ugye. De máskor se volt olyan. is felmerült, hogy azért nehéz bevezetni, mert ugye a a műemlékvédelem értékvédelem az parexel az kulturális tevékenység, viszont olyan megvalósult, meg pari jellegű nagy rész, nem kizárólag, de nagy rész. Mert nekem kézen fekvődik, hogy például az áfával lehetne jobban. Volt ami, Volt is ilyen jobb, ami, adta, amikor, ami nem bontja bold, bold, meg a, mondjam, az elszámolás rendszerét gyökeresen. Tehát nem kell külön támogatás. nyújtni. A tartozna a, a, a műemlékfelújítás, helyreállítása az valószínűleg nem vágna, nem keletkezhetne részt a, a büdzsé, mert végül is annyi minden járulékos és egyéb hatása volna, hogy ezt, ezt a keletkező, elvileg keletkezhető lyukat rögtön is, vagy be is foltozna. Csak visszatérvállal, a kulturális tevékenység építőipari jellegű munka megvalósulják, meg másik baja meg az volt, és ezzel is hosszan küzdöttünk, és még nem értünk a végére, hogy ez mulatságos hang, de mégis így van, hogy statisztikailag külön választani. Most egy köbméter téglá fala, az most műemlékérdekből falazódott, vagy pedig nem, ez Na jó de ha hát mondjuk építünk egy szobrot, és annak van egy talapzata, ami jó. Oda tartozik, oda is csak ma meg tett megkövetvisznek, és mégis el lehet számolni Jó. művészeti vagy hát tevékenységet. Hát. A lényeg, a lényeg, uh -huh. hogy azt hiszem, hogy, hogy nem elvi ellenállás van a kormányzatban, azzal szembe, uh -huh. ezt, ezt, ezt az igaz, nem, nem ilyen, hogy fölösleges vagy alapta lojaltásban, tényleg azt gondolom, hogy nem elvi ellenállás van. Gyakorlatilag, hogy, hogy most mikor kéne elkezdeni, ez egy ilyen örökösen itt előttünk. Hát le, lévő kérdés minduntan ránk kérdeznek, minduntan beadhatjuk és e, érdekesnek tartják a javaslatainkat, csak éppen nem valósulnak meg a dolgok. De most ugye Európai Unióban is vannak ilyen, ilyen törekvések, azt nem tudom, hogy hogyan és miként lehet majd, ugye ez mind azért általában a nemzeti vagy állami hatáskörben, tehát nem hiszem, hogy uniós, ö, Hát direktívák lennének, bár most egyre érdekesebb, hogy a, a kultúra, a kult örökség, ami ugye eddig az Unió számára nem volt egy közös terület, most egyre inkább az előttérbe kerül, legalábbis foglalkoznak vele. Tehát most ugye már nem annyira ördögtől valónak tűnik az, hogy felmerül, hogy örökségi érdekből lehet derogációt kérni, nagyon szép kifejezés ugye a, a különféle energiahatékonysági, meg, meg történelmi anyaghasználati dolgokban ugye pont a norvég kollégák küzdöttek azért, hogy a természetes faszénkátrány az használható legyen, mert náluk az egy hagyományos konzerválóanyag egyébként valóban rákkeltő, tehát nem értem, hogy az Európai Unió küzdelne. Ezek már anekdotikus részletek, de azért nem teljesen érdektelenek. A, az örökségvédelmi hivatal, ugye azért ugye műemlékvédelmi hivatal volt, a Volt az országos művédelmi Országos művédelmi Igen, hogy ő, ő, ő csak egy hivatal, vagy pedig egy megrendelője is munkáknak. Mert, mert hogy valahogy a neve mindig ott van a, a különböző... A neve nem tudja, mit jelent, az, csak, de, e, e, e, Igazából e, úgy hivatal, hogy egy, egy, egy fantasztikus... Mert egyrészt az egy nyilvánvalóan is. hatóság is. Nem. Nem? Na most ez most ez. Igen. Na jó, ez az előbb 2011. Első óta az elsőfokú hatósági szakhatósági munka a kormányhivatalakhoz került. Tehát a, a 20 közül 9-ben van ilyen sajátos területi működéssel, de a, a szakmiránytást továbbra is a, a hivatalunk, látja a hivatalnöke. Tamás Üdít elnök asszony látja el, természetesen egy csapat van mögötte. Most az, az, hogy csak hivatal, ez egy olyan hivatal, amelyiknek a... Hát a neve olyan csak Az, csak intézmény, az intézményes <gül> múltja 1872-én nyúlik vissza, és akkor nem intézményesről még nem is beszéltem. De most ennek azért megvan a nyoma mai napig, hála Istennek az olyan archívumok, gyűjtemények, és olyan szellemi bádis és kapacitás van, ami persze hát nem nagyon növekszik, Főleg a műemlékek vonatkozásában, azt nem mondom, hogy a régészet és a műtárgy véden nem, de a műemlékek vonatkozásában egy kiváló szakmai bázis. Na most abban az értelemben véve, hogy a kérdés elhangzott, hogy megrendelője vagy végrehajtatója munkáknak, hát ma már nem. Ugye az Országos Műemléki Felügyesség, ami az 56-as forralom után kvázi ilyen engedményként jött létre, egy érdekes dátummal 1957. április 1-én hm. született meg, az egy 1200 főt munkáltató és műveltető intézmény volt abban a pillanatban is, még amikor megváltozott és országos, meg meg vált 1992. március 21-én. Tehát ma ez nincs. Akkor ugye az volt, hogy az OMF az ellátott mindent. Tervezett, kutatott, restaurált, kivitelezett, felügyelt. Az a felügyelt az egy érdekes kifejezést ugye. A mi esetünkben ez azt jelentette hogy kvázi, hogy műemlékmenedzserek voltak a felügyelők, nem csak hatósági feladat végeztek el. Ma már azért sokkal jobban megoszlanak a feladatok, ugye vannak a, a ahogy említette, elsőfokú hatósági, szakhatóság munkát, ellátó ellátó kormányhivatali, kultúris örökségvédelmi irodák, van a hivatal, mint a, a, ugye az elnök személyében és tartozó hozzátartozó háttérmunkák, készül, ami ellátja a, a szakmairányítás meg a másodfokú munkákat. A tudományos vonalunk, ugye az egy nagy, meg beleértve a videótérletet, nyilvántartás. Tehát egy, egy komplex dolog, tehát ilyen értelemben csak bocsánat, hogy túl sok, nagyon reagáltam erre a csak hivatalra, de azt gondolom, hogy ez egy olyan nagyon csak hivatal, amilyen, amilyen valóban. Hát talán Talán azért, mert a hivatal kifejezés akkor erre nem is annyira. Na most szoktam. Igen, igen, ez a, ez a probléma, így, hogy ez, ez, ez több, mint hivatal, de hát ez a neve is, szerintem igen. jó is, hogy ez a neve. Az, hogy most a filmiroda meg a lapnyilvántartó, és a hivatal az tartozik, egy másik történet. Azt hiszem, ezt a fájt nem érdemes most ebbe a pillanatban kinyitni, bár ottani kollégák is rengeteget dolgoznak természetesen. Na most. Ami viszont rettenetesen fontos ebben a dologban, hogy a, a további intézmények, például a Műemlékek Nemzeti vagy a most éppen a Nemzeti Mozogi működő, korábban Restátor Központ működő egység mindmi mind olyan feladatokat teljesítenek, amelyek nélkül az örökség komplexitása nem volna biztosítható. Tehát itt azért van egy, azt gondolom, hogy áll előttünk feladat, és az előttünk azt le, érte, lehet értelmezni hivatal, és lehet értelmezni egészen kormányzati mm -hmm. szinten, hogy ez a dolog valóban hát minden elvárást és, és jogos igény kielegítő módon működjön. Ez pénzkérdés is, de nem csak pénzkérdés. Még egy aspektusról szeretném ha beszélnénk, ez pedig a világörökség. A... a, a a más egyik titulusát már elmondtuk, hogy, de van még egy, neki egy másik nagyon fontos hát, munkája, ez pedig a világarosséggel kapcsolatos, és, és miután Budapest is érintett ebben a dologba, méghozzá ezt többször emlegettük ebben a műsorban, éppen a raportot védelmével a kapcsolatban, ezért nem megkerülhető ez a, a kérdés is, hogy... Ez ugye egy nemzetközileg elismert és egy nyilvántartott védelmet jelent, de valójában milyen védelmet, tehát erről is szeretném, hogyha röviden tudnánk beszélni, hogy, hogy mit is jelent ez, Na, tájékoztassuk a hallgatókat erről a kérdésről. Hát is. Ez egy, egy, egy több hetes történet, de beszélni. De a lényeg a következő. Most, amikor beszélgetünk, ez azt gondolom, hogy talán szeptember 7-e lehet, vagy valami ilyesmi, 2011-ben, Sokkal jobban érzem magam a kérdésre adott a válaszban, mint éreztem volna mondjuk egy fél évvel korábban, ugyanis Magyarországon ö, megszületett ö, a világöröksége, vonatkozó speciális, specifikus törvény, ami szerintem ad is nagyszerű, nem csak azért, mert nekünk nagyon kell, hanem, hanem valóban a, a a az, az 1972-es UNESCO egyezmény csatlakozó 187 részes állam közül, talán negyedik vagy ötödik, akinek van ilyen specifikus törvénye, nem bennék bele a többieknek, miért van? Nekünk azért van, mert kell. Na most, miért kell? Azért kell, mert eddig is ugye volt, és van is, nyolc világörökségi helyszínünk, amelyek Isten uh -huh. szerepelnek, e, viszont az úgy elég hamar kiderült, hogy a, a kultúrás örökség szóló 21. évi 64-es törvénynek a 19, vagy a 2008. évi módosításával ugyan bekerültek a világrökségek kapcsolatos passzusok, de ez nem volt elég ahhoz, hogy valóban megfelelő jogi e, háttér és védelmet biztosítson ezeknek a helyszíneknek. Egy, sok minden egyéb mellett például azért, mert a, egy, a kötelező kezelés és kezelési terv e, összefüggésében nem volt semmiféle e, jogi e, hatályossága a korábbi szabályzásnak. Ez új világörökségi törvény hát úgy úgy, hogy eddig nem volt. Az viszont pont ezeket a területeket szabályozza a leghatározottabban, tehát hogy ezeknek a helyszíneknek a megfelelő fenntartása, kezelése és, és a fenntartást biztosító hasznosítása garantált legyen. Na most ugye általában a, a, a botrányok, vagy a, a nehézségek ismertebbek így a, a sajtó médián keresztül, ugye mindenki talán emlékszik a, a Tokaj-hegyai törd, Tördőbor vidékkel kapcsolatban szerencsés és erőmvel kapcsolatos, hát reméljük, hogy már lezáródott fejezetre, vagy éppen a, a budapesti világjelökségi helyszín védőzájába tartozó belsejezőbetváros, vagy, más, vagy másik nem, régi pesti zsidónegyeddel kapcsolatos gondokra és problémákra. Tehát világos, hogy, hogy hogy igen nagyon nagy szükség van arra, hogy ezek a helyszínek folyamatosan és egyfajta hogy mondjam csak hatáskörrel vagy jogkörrel rendelkező kezelő által kezeltek legyenek, és nem ötletszerűen, hanem egy elfogadott és minden egy e, érintett és érdekelt, ugye angolban egy szó stakeholders e, által egyeztetett és elfogadott és végrehajtandó kezelési terv alapján történjenek meg. Most a világörökséggel, és most ez egy cím, az nem egy önálló védelmi kategória. De ettől még egy nagyon fontos cím. És akkor rögtön hozzáteszem, hogy megszokták. Na és mit ad nekünk az UNESCO ezért? Hát természetesen semmit. Ez nem azért kerül bele egy-egy helyszín, majd ottok egy UNESCO finanszírozó, UNESCO nem finanszírozó, az ilyesmit. Ez az adott országnak, ebben a világról argonban részes államnak a kötelessége. Ha egyszer csatlakozott az egyményhez, és vállalta, hogy helyszíneket jelöléshez fölveszik, a kötelessége, hogy azokat a bizonyos kiemelkedő egyetemes értékeket amelynek a meglétét ugye a bizottság azzal a tényel, hogy listára vette a helyszínt, elfogadta. Nos, ezeket a kiemelt értékeket megőrzi, és ha lehet, akkor még hát kicsit az érvényséseket még előre is juttatja, fejlesztő. És ennek a kezelőnek van megfelelő körük a, a kezeléshez? Hát ugye most ez egy érdekes kérdés, mert uh, most is vannak termézően kezelőszerületek, többnyire egyesületek vagy... vagy például Panoham esetében, hogy az apátság, minden helyszíné más, Budapest esetében például annyira más, hogy nincs, nincs. De, és ez egy elég nagy baj. Tehát most ebben a pillanatban azt kell mondanom, hogy a válaszom az, hogy ilyen tulajdonképpen kedőszeret van, megfelelő nincs, önkéntes alapon az érintett önkormányzatok vagy költik, vagy nem. Na most ez változik meg egyébek között a világörökségi törvény elfogadásával, elég szoros határidőket ö, is megfogalmaz a törvény, meg felhatalmazásokat ad bizonyos végrehajtási utasítások elkészítésére, amelyek alapján világos lesz, hogy a kezelési terv az kormányrendben kihirdetett bocsánat, miniszterrendben kiírnetett kezelési tervek lesznek egy kormányrendet alapján, ami meghatározza mi az, hogy kezelési terv. És ugyancsak a, a, a, a, kezel, a minden helyszínek a kezelőjét is az illetékes miniszter, egyetértésben választja ki és bízza meg. Tehát valójában egy új helyzet előtt állunk. Tehát akkor a, ennek hataridei vannak. Vannak bizony, ez a, a hatályba lépésének az időpontja az 2012. január elseje, és ehhez képest azt hiszem egy év, amin ami belül ezeket meg kell oldani. Akkor majd gyorsan? Hát ugye ez relatív, a Magyarország késen csatlakozott a 1972-es egyezményhez, mert 1985-ben csak. Tehát ahhoz képest, hogy az első helyszínek ugye Budapest várnegyed és a Dunapartok látképe akkor még csak ennyi volt és a Hollókői jófon, 1987 óta szerep a világről Krisztán, ahhoz képest ez azért nem annyira. Igen, olyan, ahhoz képest valóban nem. Még egy témát szeretnék rákérdezni, a, egy időben a vízcsapból is folyta a Dunostratégia, kicsit olyan képíjesen mondva, és mindenféleket hát belemozoltak ebbe a a dologban, a, a, hát a hajózástól kezdve persze, meg az energetikán át, a közlekedésen keresztül, de még azért, hogy mindenkinek tessen még, még ilyen kulturális témájú célok is megette fogalmazva, hogy, hogy volt-e valami feladata, vagy, vagy valami szerepe a örökség örökségvédelemnek ennek a létrehozásában, vagy, vagy lesz-e neki? Uh, hogy net, mert ugye a fejlesztésről van itt szó alapvetően, hogy a fejlesztés mellett azért az értévédelem megjelenik -e ebben az anyagban? Hát annyira megjelenik, hogy pont tegnap, éppen tegnap volt egy tanácskozásunk egy készülő világerőgsi jelölése kapcsolatban a Váromes listán szereplő a Római Birodom határai Limes Romanusnak mm -hmm. a, a gyönyörű neve van, a magyar szakasznak, a Ripa panonika. Magyarországi szakasza, ugye azért répa, mert a limesz egy folyóparti szakasza. Nos, erről volt tennappal az Európai Uniós támogatással megvalósuló munkáról volt egy nemzetközi tanácskodás, és ott is természetesen előkerült a, a Duna stratégia, mert most a hivatalos neve már úgy szól, hogy Duna makrorégiós stratégia, hm. és azt hiszem, azt érdemes megjegyezni ezzel kapcsolatban, hogy ez egy olyan stratégiai és valóban létező stratégiai megkövetés, amelyik nem úgy stratégia, hogy új forrásokat kellett tehát múgy stratégia, hogy a meglévő forrásokat úgy koncentrálja, hogy csopatosítja, hogy konkrét uh, dunasztratégiai célok valósuljanak meg. Na most ezek között valóban szerepelnek örökségvédelmi célok, amelyekben ugye korábban is uh, részt vett a, a, a felvetésükben és a programba élesztésükben a, a, a hivatalunk. Ezek között a, az úgymond a flagship, a, az ászlóshajó az éppenséggel, ez a bizonyos Limesz világörökségi helyszín jelölés, ami egy nagy kihívás mert hiszen most ebbe megint nem szeretnék részletekbe elveszni, de most ott tartunk a vége felé közedve a három éves projektnek, hogy a magyarországi szakaszon 121 elemből fog állni ez a bizonyos világörökségi helyszín, amiért hát azért nem egy könnyű dolog, és ezzel kapcsolatban még rengeteg, dolgunk van egyébként pont a kezeléssel, vagy menedzseléssel összefüggésben. A lényeg a lényeg azonban, hogy ez beleilleszkedik, beleilleszhető, és beleilleszkedik bele a, a Dunastratégia egyik vonalába, és még számos ö, további, hát örökségi érdekű tétel is belekapcsolódhatik. Ugye a Dunastratégianek egy nagyon fontos célkítőzése, hogy a, a Duna az népeket és kultúrákat köt össze, és hogy ez valahogy aztán meg is valós, és meg is jelenjen, úgyhogy kisebbségi kultúrákkal kapcsolatban, ugye bizonyos, mondjuk például a szabadkai szecesziós város értékekkel kapcsolatosan is például a konferencia volt, szintén beleilleszkedik ebbe. Én most itt uh, erre annyira nem készültem, hogy az összes konkrétumot fel tudnám sorolni, de a, a lényeg a lényeg, hogy bár egészen konkrétan még valóban nem rajzolod ki, hogy az unnan stratégia miként is fogja uh, előmozdítani ezeknek a célnak a megvalósulását? az látszik, hogy, hogy ez az örökségvédelmi száll, ez viszonylag erős lesz benne. Uh -huh. Akkor megjelennek a tájvédelem szerint ebbe a vonatkozásban. Hát valószínűleg meg kell jelennie, mert ugye a világörökségi ügyek, hamar hamarté ezt a kettőt. Van egy olyan várományosi szá helyszín szándéka is Magyarországnak, amelyik két korábbi tételt vonna össze. Ez a, ugye korábban volt egy olyan elképzelés, hogy a Visegrádi királyi Badaskert, kertje Birtók, illetve Központa és Esztergom lenne egy-egy világörökségi helyszín, ami világossá vált, így jön magába egyik sem. Nekünk nagyon fontos, de olyan kiemelkedő egyetemes értéket nem tudunk igazán bizonyítani, amilyen az lehetne. Ugyanakkor a Duna kanyárbint olyan a maga egészében beleértve ezeket az mm. elemeket is, valószínűleg továbbra is esélyes lehet, ha csak még jobban el nem rontjuk. Majd bocsánat. Ilyegszünk pedig. rossz megjelzés volt elnézés kérek érte. Mm. Remélem, hogy nem. Na most a dunastatégi ebbe ne. is segíthet, ugye? Igen. Tehát én azt gondolom, hogy a dunastatégiát azt érdemes komolyan venni, és, és nekem az a véleményem, hogy, hogy az lesz belőle, ami, amivel alakítjuk, tehát ez, ez most még azért, miközben van nagyon sok minden kikistársadat benne, még azért nem, annyira nem fixe adott, hogy ne lehetne ezeket a hangsúlyokat még abba az irányba mozdítani. Még nagyon röviden a, a tennapi kiállítás mennyiton elhangzott halmányos tenni új felhelyetős egy szám, hogy nem csak az hangzott el, hogy mennyi mi emlék van, hanem hogy ö, várhatóan vagy elgondolásos szerint mennyinek kéne még lennie, mennyiben lehetnénk elégedettek, és nem is tudom, emlékszel? Igen, határoztan emlékszem ezekre. a Igen, Akkor halljuk tőled. Emlékszem rá. Ö, hát ez egy nagyon régi ö, Számháború, mondjuk így, hogy számháborúja az örökségvédelemnek. Ugye most nevez, mondjuk azt, hogy van 14.514.699 műemlékünk. Uh, ahhoz, hogy teljes pontosággal meg tudjuk becsülni, hogy mennyinek kéne lennie, ahhoz az egész ország teljes épített állományát ismernünk kéne, ezt nem, nem ismerjük, tehát nincs Magyarországról teljes összefoglaló topográfia, ami alapján le lehetne szűrni, hogy abból mit kell műemlékké nyilvánítani, úgyhogy maradnak a becslések, azért becslések becslésnek van, van alapja, tehát vannak területek, amiket felmértünk, és abból, abból azért lehet arányszámokat mérni, felmért területek Budapesten, Sopronban, tokai alján, és egy ipari Tehát Jó pár területen van, ebből azért tudunk számokat vonni. Egy kedves kollégám Lövei Pál mondta azt, hogy ő már 5000-rel is boldog lenne, ha 5000-rel tudnánk bővíteni ezt a listát. Ez a szám gyakorlatilag azt mutatja ami a minimális szám lenne, amivel szerintünk bővíteni kéne. A 14 ezerhez képest. A 14 képest, tehát legalább egy 5 ezer darab új műemlékkel. Ezt mondjuk holnap le tudnánk tenni az asztal, hogy melyik az az 5 körülbelül, amit védelképpen. Ebből gondolom Budapest egy hangsúlyos lenne. Budapest, Budapesten körülbelül 2 ezer lenne. Uh -huh. Körülbelül egy ilyen becsülés van, de tudok számokat mondani, tehát a Teljesen elkészült az ötödik kerület és a 6. kerület műemléki értékletára, úgy értve, vagy nem csak végigjár az összes épületet, megnézve az, a, az építészeket, akik készítették, és nagyjából a történeti adatokat, hanem az értékelése is, ami, ami egy szinte bonyolultabb dolog, tehát ott összeül egy bizottság, vagy egy kisebb csoport, és, és, és megpróbálja uh, csoportosítani az emlékeket. Az ötödik kerületben, ahol egyébként rengeteg védett épület van, további ö, szá, majdnem 200 darab épület javaslatára tettünk, ö, java, vagy javaslatát tartjuk szükségesnek, ezt el is küldtük egyébként az ötödik kerületi önkormányzatnak már, Két kategóriára bontva, 120, amiben biztosak, teljesen biztonsággal jelentett hogy olyan építészeti értéket jelent, hogy védették el nyilvánítani, és van egy olyan 50-60 darab, amiben kell némi további vizsgálat és, és döntés az ügyben, tehát összhangulás. Tehát itt mondjuk 200 a már előteljesen levédett ötödik kerületben, a hatodik kerületben 380 darab épületnek a javaslata szerepel ezen a listán. Tehát ez mondjuk, ez már, tehát a két belső kerületben megvan egy 500 as szám, tehát a budapesti 2000 az körülbelül így össze. Egy Szeretném mondani, azért mert azt gondolom, hogy látszik igazán, hogy sok vagy kevés, hogy Magyarországon a statisztikadatok szerint egy durva. Ott 4 millió épített objektum van. 4 millió. Most ehhez képestessék értékelni azért az örök, a műemléki védeti váltásoknak a számát, és ha még ide veszük azt, ami reális lenne a mai 50, 60, 70 ezer helyi védelme szemben, vagy abból is lenne két 300 ezer, még akkor is azt kell mondom, hogy, hogy, hogy nincs ez túlcsinálva. Persze azért <gül> de, de van nagyon kirakadva, mert persze ezek a legjobbak, és a legjobb helyeken vannak. Hát ez természetes. Mm -hmm. hát igen, mert... Csak nehogy, nehogy így maradjon meg, hogy 5000, mert az 5000 az a minimális szám. Tehát egy, ö, egy jobb, becs, Tehát valószínűleg egy olyan szám, amiben reálisan lehet gondolkodni, a nem ismert területeket matematikai alapon bevonva, ez kb. egy tízezeres értéket jelentene. Tehát még annyival kéne tovább bővíteni ezt a listát. Akkor van még a fel, feladat a hivatalnak a további évekre is, Úgy hát ezt te. néhány évvel Úgy. vonatkozóan, úgyhogy ehhez további jó munkát kívánunk a ki volt a vezetés, személyesen Fehédi Tamásnak, és aki ugye eddig vállalta a szereplést, és megköszönjük a, a közeműködését, és magyarul tévára folytatjuk a szönet után. Műhelybeszélgetések a városról, a városi létről. Folytatjuk adásunkat. Kolundzia Gábor vagyok. Gyorratila a itt mellettem, a Utolsoros Örösségvédelmi Hivatal Védésosztálynak vezetője hát a bányagéza és a Fejé Tamás kellett menjen, de mi folytatjuk a beszélgetésünket. Méghozzá most már konkrétan áttérve a védés folyamatára egyrészt, hogy miképpen zajlik ez, második pedig erre a bizonyos rendeletre, amit most említettünk, ami 173 plusz 4 hát objektumot nyilván védetté, majd szemezgetünk belőle, az érdekesebbeket megnézegetjük, de előtte az kellene körbejárni, hogy miképpen is történik le egy védés. Elve ki út eszébe? Ki kezdeményezi? Hogy kezdődik ez az egész folyamat? Többféleképpen kezdődhet. Tehát alapvetően természetesen a, a védetti nyilvánítások legnagyobb százaléka a hivatal kutató munkájának gyümölcse. Tehát a hivatal terszerűen azért feldolgoz területeket, kerületeket, városokat, ipari együtteseket, vagy akár bizonyos ugyanolyan funkcióba tartozó létesítményeket, mondjuk például a vízműveket. Uh -huh. e, vagy vasútállomásokat ami éppen aktuális dolog. Természetesen ez alapján hoz javaslatokat, és a javaslatok kidolgozásából születik meg aztán a védettényi ünváltási rendet. Mondom, hogy hogyan egy pillanat múlva. De ez nem jelenti azt, hogy nem kapnánk megfelelő mennyiségben civilektől, önkormányzatoktól, tehát külső szakemberektől, civilektől, magánemberektől javaslatokat. Ezeket ugyanúgy kezeljük, természetesen nagy örömmel, nyilván ezek között van olyan, hogy ö, olyan javaslat, hogy, ne bon hogy a szomszédházat javasolják védelemre, hogy ne, ott ne bonthassák le, és akkor nyilván ez el kell járni. Volt olyan, aki a aki egy kutat javasolt, ez egy egyszerű, mint kiderült, egy egyszerű betonkarika volt, mert hogyha lebontották volna azt a kutat, akkor beépítették volna és elvették volna a kilátását. Nyilván ilyenkor lukra futunk, akkor kimegyünk és ezt e, utána elutasítjuk ezt a, ezt a javaslatot, de szerencsére ez, ez, ez tényleg minimális, minimális számnak tekinthető az alaptalan és ilyen, ilyen célú védetti nyilvánítási javaslatok. Természetesen általában jó javaslatokat kapunk a civilektől is, és természetesen, mint a hivatal, elő az pedig nyilvánvalóan egy a szakmai anyaggal alátámasztott javaslat. Ezután ezután hivatalnak az a... Tehát javaslat... csak annyi, hogy a, a javaslatok nagy része Edex szerint akkor Nagyobb megvalósul. Nagyobb egyhar... A javaslatok nagy része átmegy, igen, tehát, uh -huh. tehát jogosnak találjuk. Mondom, ez, ez nem véletlen azért van, mert a javaslatok kétharmada mondjuk a hivatal saját uh -huh. javaslata, tehát a tervszerű feldolgozás alapján. Ugye uh -huh. nem volt szó az előbb arról, hogy, hogy a műemlékek táguló köre, amiről beszéltünk, hogy, hogy mi minden fér most már bele, például az általam említett raktok. Azért ez egy régi folyamat, tehát már 2000-ben 2000 volt egy ilyen nagy kiállítás az Örökségvédelmi Hivatalban, akkor még UMVH-nak hívták, műemlékvédelmi Hivatalnak, amiben ezt, ezen a kiállításon pontosan a műemlékvédelmi táguló köreihez próbáltak hozzájárulni, és tényleg, ami a 20. században valami új, új eredmény született, az megjelent ezen a kiállításon. Például ez egy 1500-as listát is létrehozott. Gyakorlatilag az 1500-as lista, az gyakorlatilag véde, védhető lenne azonnal, ami nem pusztult el, mert sajnos azóta, ez a évtized alatt azért ott elpusztult jócskán, abból is emlék. Úgyhogy ilyen módon azért a védése, védésre javasolt épületek nagy része azért átmegy, mondjuk egy olyan 80%-os arányt mondanék, ami, ami, ami, ami mondjuk alátámasztható ható biztosan. Ö nem is ezzel van a gond, hogy ne, ne lenne mit védeni, mert hár Istennek, mind a belső, mind a külső javaslatok olyan nagy számban vannak, hogy most is több ezer elmaradásunk van sajnos. Hát, amit az előbb említettem, ez a hatodik kerületi 380, hogyha ha valaki utána számol, hogyha évente megjelenik ennyi rendelet, mind amennyi most jelent meg, ha 200 megjelenne évente, akkor is mondjuk csak a hatodik kerület megfelelő értéken és levédetti nyilvetes és két év betelne. És, és a többi kerületnek, van az része. nem csak a hatodik kerülettel, tehát ilyen nincsen, e, hanem mindenhol, mert hogy volt időszak, amikor mondjuk a hetedik kerület felül reprezentált, reprezentált volt a műemléki védetté nyilvánításokban, hiszen tud, emlékszünk rá, hogy a zsidó negyedben olyan mértékű bontási e, kert uh, volt igen. tapasztalat, hogy muszáj volt, muszáj volt, Valóban a hetedik kerülettel kimagaslóan hmm. foglalkozni. Tehát az, az, az egy különleges helyzet, remélem, hogy ilyen helyzetekre azért nem kell számítanunk a jövőben. Hát e, itt jön be az, amit azért beszéltünk, hogy a területi védelemnek a szükségessége. Igen, én azt mert mondom, tényleg. nem előbb maradt a szó, mert a át lehetne vágni ezt a csomót. Igen, hát legalábbis jó részt ki lehetne vonni a szeleta. Vitorlából, a, mármint a pusztítás vitorlájából, hogy ezt a szép képet használjam. Ja. Tehát azt gondolom, hogy ezzel a budapesti nagy MJT-vel, amit itt szoktunk emlegetni, vagy nagy budapesti említével, ezzel adósak vagyunk. Tehát ezt azért el lehet mondani, nem biztos, hogy hmm. jó, hogy elmondom, de valóban van rá erre szándékunk, és szeretnénk is megcsinálni, hogy, hogy ismét visszacsatoljuk a korábbi dolgokhoz, amiről beszélgettünk, hogy, hogy mennyire fontos a fiatalságnak a bevonása ebbe a körbe. Ez megtörtént a legutóbb például, pont a Fiatal Műemlékvédők Egyesülete, ami egy nagyon ö, lelkes ö, építész csapat, Ők javasol, javaslatot tettek a, erre a Nagy Budapest mjt a lehatárolására. Ö, átvettük, tőlük, átvettük tőlük ezt a javaslatot, és, re, és nyilván megtámogatjuk, a, megtámogatjuk a, a mi javaslatunkat az ő, ő, az ő szakmai álláspontjukkal is. Mert láttam beszélni ezt a állásfogadást, és... Ö, és... Ö, a légkondicionálóberendezés, úgyhogy csak azért van a piratnyi szünet. Igen, mert nem tudom, hogy hogy kell kezelni, de most már akkor kiderült. De lényeg az, hogy én láttam ezt az állásfoglalást, amelyik valóban egészen a hungáról körülti, helyenként Egyben kiterjeszti ezt, mi ezt a védelmet és, és megen nagyon örültem ennek a radikálisnak tűnő megközelítéshez viszont hogyha az ember végig gondolja a, hogy milyen értékek vannak, akkor valóban nem léből kapott ez a, ez a kezdeményezés, mert valóban Budapest értékeinek a, a magját a terület, még akkor is, hogy hogyha túlmutat a, a szűkebb értelmele belvároson de a historizmus tulajdonképpen eddig tart, eddig van mit védeni rajta Ö, csak hát, hát, Nem csak historizmus, tehát a szecesszió és a modernizmus. Igen, és igen. A, tehát mondjuk a hungá, pont a Hungária körutat említed, hogy ott pont egy hatalmas szociál lakótelep van, a zöldi, Emil hatalmas lakótelep, ami nagyon-nagyon ami jó színvonalú valami, tehát egy ilyen műemléki jelentési területben feltétlenül helye van. Igen de tulajdonképpen várnánk már, hogy, hogy milyen módon van esélyünk előre lépni ebbe a dologba. Tulajdonképpen ki, vagy mi múlik az, hogy ez a... Uh... Ke kellemetlen, nem tudom megmondani, hogy miért nem megy ez hát. Nyilvánvalóan ez egy óriási örökségvédelmi munkát, felelősséget jelentene, ami, ami valószínűleg azért komoly konfliktus forrás lenne a következőkben. Hát láttuk mostanában is azért milyen komoly konfliktusok vannak. A Fejérdi Tamás elnök helyettes úr által említett Kemolimpex, ami a belvárosban egy tervezett bontással kapcsolatos civil örökségvédelmi befektető közötti komoly konfliktust gerjesztett. Hát nyilván ezekkel, ezekkel ilyenek lennének, tehát nyilván ez is benne van abban, hogy itt azért ez nehezebben megy át egy ilyen műemlék jelentőségű terület. Nem csak budapesti dolog, ám ez most megszületett ebben a rendeletben a Miskolc belterületét műemléki jelentőségi területté kimondó paragrafus. Ezt kettő, ha jól csalódom, 2004 októberében vagy 2000 októberi, 2005 októberében, tehát minimum 6, de lehet, hogy 7 éve jártuk le, és jelöltük ki a műemléki jelentőségi területet. Akkor meghozza meg a rapat. 2004 októberében jártuk le, és 2005-ben a kijelölt területen belül az összes épület értékleltári feldolgozását elvégeztük, tehát gyakorlatilag hét év után került sor arra, hogy ez milyen légi jelentőségi terület lett. Uh -huh. ami, ami, ami ezért nem, nem kevés Igen. idő. Az e -e -e alatt még ráadásul beavalkolásod történhetnek. Hát történtek is, és tervek pedig erőteljesebb, még annál is erőteljesebbek voltak, nem tudom, hogy most milyen állapotban van, na, különböző hatalmas nagy komplex nagy komplexumú építései vannak tervben. 7 uh -huh. év az rengeteg idő, tehát itt nem nagyon lehet ezzel, ezzel szórakozni, mert egy épületet lebontani ez egy nap, láttuk ezt sajnos Eljön. számos esetben szintén, védettényelmetes eljárás alatt álló épületnél, ugye az ominózus talán mindenki által ismert kőszegi posztógyár, amit egy éjszaka dózeroltak le, akkor ideiglenes védelem alatt állt, az mondjuk egy egészen hihetetlen dolog, de a mostani felterjesztés során is tűnt el egy épület, egy pécsi malom épület, sajnos, az nem érte meg a rendeletét. Lejárt az ideiglensvédelme, és a pécsi építési hatóság, akkor mi már nem tudtuk tovább meghosszabbítani az ideiglenes védelmét, és e -e az illetet a engedét. Engedét, az. a tulajdonos lebontotta, tehát teljes jogszerűen járt el. Sajnos ilyen van. Hát ez, egy, ez sajnos tényleg egy háború, ahol vannak veszteségek. Uh -huh. Törekszünk arra, hogy minél kevesebb legyen. Uh -huh. Jó lenne sok katona. Igen, igen. Hogy, mit, hogy történik a folyamata, Tehát, a Tehát innentől kezdve egésznek. átkerül, átkerül a, a hivatal illetékes osztályára, ez az általam vezetett védési osztály. Sajnos meglehetősen kevesen vagyunk, kaptam rá életet, hogy, hogy növekedni fog a számunk, és több munkatársal fogunk tudni dolgozni, hiszen tényleg, tényleg a körmünkre ég a munka, annyi minden van. Feldolgozzuk, előkészítjük, és egy hivatalban, most már több éve működő, és most ismét újra működni, fogó, működni fog egy bizottság, ez a védetté nyilvánítási bizottság, aminek egy elnök egyébként éppen az előbb, előbb távozott, Fejérti Tamás, akik megítélik, hogy, hogy milyen, hogy erre valóban szükség van ennek a védettény nyilvánítására, ezt utána az elnök, Tamási Itit elé tárjuk, és ő tulajdonképpen ő dönt, mert személyéhez van kötve ez a döntési jog arról, hogy ez a minisztériumban felterjeszthető -e. Amennyiben felterjeszthető, és van rá időpontunk, hogy a minisztériumba felterjeszthessük, akkor bekerül a minisztériumi döntéshozó mechanizmusba, ahol államtitkár értekezlet, különböző tárcaközi egyeztetések, különböző szervezetekkel való egyeztetések után szignálja remélhetőleg minél hamarabb és minél nagyobb számban a. A nemzeti erőforrás minisztere ezt a, ugye most Réthely úr tette meg ezt, hál' Istennek, augusztusban. Úgyhogy a folyamat meglehetősen hosszú, tehát... Tehát te... hónapokban mérhető csak a miniszteri szakasz is, minim, még a legkellemesebb Igen. esetben is, három, Most is három hónapban is viszonylag sokáig tartott. Nagy mentségükre szóljon, hogy tényleg az, az, új, az új minisztérium első ilyen csomagja volt, és így valóban hatalmas mennyiség, tehát 177 elem, de valóban sokáig tart. Tehát ezt nyilván szeretnék ők is felgyorsítani erről, erről folytak tárgyalások épp a tegnapi sajtótájékoztató kapcsán is, kaptunk rá ígéretet, hogy gyorsítani fogjuk tudni ezt ö, kisebb adagokban, tehát én 40-60-as adagokban, akár uh -huh. évente többször is lehetne ilyen uh -huh. felterjesztés, uh -huh. és akkor, akkor az, az, az ők is gyorsabban tudnának végezni, gyorsabban le lehet egyeztetni, 40 ügyet az érdekelt felekkel, mint 177-et, mert ugye 177-nél elég, ha egy megakasztja az egészet, és már egy, meg kell várni az egész a, a történt itt is ilyen. Uh -huh. És akkor, akkor óriási szakmai előkészítési kapacitás kell ehhez, hiszen mindegyiknek készül egy dokumentációja, felmérések, anyagok, archív anyagok begyűjtése, szóval ezek ráadásul szakmai is egy magas, hogy mondjam, szürkálmányt igénlő munkák, és mind más nem lehet egy kaptafára venni, tehát, úgy, úgy teszel, hogyha nem tudnád pontosan, hogy miről van szó. Azért mondtam, csak a, akik csak a egy hogy végén a, vannak a, a, a Természetesen a Dunai Rakpartok védetté nyilvánítási dokumentáciát Kononcsi Gábor készítette el nekünk, kös köszönet érte. Örömmel csináltam. Ú, így van, tehát te, pon te pontosan tudod, hogy ez milyen fokú szakmai munkát igényel. Erről van szó. tehát az, Túl azon, hogy, hogy a terep teljes bejárása, az épület lehetőleg pontosabb feltérképezése, Természetesen a történeti kutatás is nagyon komoly ö, feladatot jelent. Hát gondoljuk el, mondjuk, ezt vidéken egy eldugott levéltárhoz kell lejutni, és alkalmazkodni nyitvatartásához, vagy amikor egyáltalán nincs hozzá levéltári forrás, és személyek, tehát Igen, mondjuk orálhisztori alapján, tehát a... Uh -huh. a az egykori tulajdonosok elmondás alapján, vagy, vagy nagyon sok esetben, például az itt védette nyilvánított vértesi kastély Debrecen esetében, semmiféle anyagot nem találtunk sehol. Ö, egészen addig, amíg, amíg különböző magánemberek egykori fényképalbumaiból sikerült előkeresni, hogy hogy is nézett ki ez a kastély, tehát ez, kastély, ez a kastély most ö, a vakolata nélkül, csak bizonyos helyeken egy-egy vakolat foltal van meg, mm -hmm. terrakott a díszzeiből is nagyon kevés maradt meg, az ablakai hiányoznak, tehát komolyan felmerült, hogy ez már olyan állapotú, hogy nem lehet, nem lehet hitelesen rekonstruálni. Ezt nem szerettük volna eltűrni, úgyhogy próbáltuk mindenhova menni, és valóban olyan képek alapján sikerül most visszaálmodni majd valamikor a kastélyt, reméljük, hogy a befektető, aki egyébként nagyon lelkesen segítette a munkánkat, ami, ami fe, fény, fényképeken, szer vagy egymást ölelő szerelmes pár mögött látszik egy ablak, és ebből tudjuk akkor, hogy milyen osztású volt az ablak, vagy, vagy egy csa, gyönyörű családi kép a, a, a kertben mulatozó ö, családról, a és rakott. mögött ott van a homlokzat. Tehát ezeket mondjuk nagyon nehéz előkeresni. Igen. Tehát mikor a rakpartokról nyilván elég sok minden van, szerencsére hiszen, hiszen az egy központi téma volt, mindig szép volt, igen. de ezek például ilyenek. Ez, most... ez mondjuk, ez nagyon szép egyébként a munkában, tehát nehogy értésesség, ez nagyon szép, csak nagyon hosszú ideig tart, és tényleg azért mondjuk egy számot, hogy hárman, négyen dolgozunk ezen az osztályon összesen, ami mondjuk Hát, ha csak hát. beszorozzák ezzel a 177-tel, vagy az a 177-tel, akkor most az, az borzasztóan kerésebb. Most így el kell mondjam, így nyilvánosan és hogy gratulálok, és minden elismerésem, hogy ezt így, ezt a. Köszön, nem nem tudok más mondani, heroikus munkát tudták végezni ennyien. Hát mondjuk néhány diák még besegített, de hát az nem ugyanaz, amikor. Igen, egyébként ez egy nagyon fontos dolog. Az utóbbi időben jön van muníciónk, hogy. A, hogy amerre lehet hirdetjük, hogy az elteművészettörténész el el hallgatói, és akkor most sem baj, hogyha ezt uh -huh. kimondjuk mondjuk a, az építész hallgatók, akiknek kötelező ugye szakmai gyakorlaton részen, jöjjenek hozzánk, mert, mert szerintem olyan munkát végezhetnek, ami, ami, aminek hamarosan eredménye Igen. van. tehát gondolom jönnek ki szívesen. Egyre szívesebben jönnek. Tehát Igen. most már elég sok hallgatunk van. Nyilván, nyilván egy három-négy hetes szakmai gyakorlat azért az, az, azért nem hozza ne a, a, azt az eredményt, ami jó lenne, de, vagy mindig jó lenne, de, de mondjuk egy-két egy, egy, egy, egy hét betanulás után mindegyikük örömmel és ügyesen elkészít egy-két -egy dokumentációt. Komoly energiaráfolytás, de megéri mondjuk nyilván a nevelés szempontjából is, és ismét válasz a korábbi kérdéseitekre, hogy, hogy prób hogyan próbálunk ne esetleg hatni a társadalomra így. És hát ez tényleg, tényleg uh -huh. nagyon jó dolog. Akkor térjünk hát magára erre a rendeletre. Uh -huh. Tehát mikor jelent meg az előző rendelet, mikor utoljára a rendelet? 2009. március 6-án, tehát több mint. T -t -t, vagy pont két, ma, két és fél, és fél év. Évet. Két és fél hogy év. Ez múlt pénteken lépett Igen. hatályba, tehát két Igen. és fél év telt a két rendelet között. Jellemző ez, hogy ennyire. Nagyon változó, tehát tényleg a kormányzati hozzáállástól függ. 2009. március 6 előtt utoljára 2007. februárjában jelent meg rendelet, tehát valóban volt, ismét egy óriási volt, hiátus igen. volt. Mm -hmm. De a 2005-ös, 2006-os évben, akkor évente több rendelet is megjelent, tehát 2005-ben például azt 205 darab rendelet jelent meg, úgyhogy közben nem, tehát nem volt előtte két éves kihagyás. Mert mm. így gyakorlatilag a, ezzel a kihagyással visszajön az átlag, ami az elmúlt Mm -hmm. Tíz évben azt jelenti, hogy tíz év, az elmúlt tíz évben 855 új született Magyarországon, tehát az évi Évig 80. Nem, ugye most már nem 10 éve, 2001. január első óta mondom, tehát 10 és fél év alatt, tehát egy 80-as átlag körül uh -huh. számítható évente. Különböző két él a az pont behozta. Ez pont behozta azt a szemadást sajnos. Tehát nem jutottunk elő. Tehát ez most nagyon nagy öröm. Igen. Én azt gondolom, hogy a, a kulturális tárca hozzáállását kitűnően tükrözi, hogy, hogy most próbálnak ezen változtatni, nagy, ezt nagyon üdvözöljük, nagyon örülünk neki. Maradjon ez így. Tehát igen. ne fogjon ne el a kedv. Munició, igen. Ne fogjon el a kedv. Remélem, hogy a tegnapi egyébként kitűnően sikerült sajtótájékoztató hozza, mehetet meghozza, meghozza igen, igen. megtartja. Ezt... Nézzünk akkor egy-két érdekességet, persze nem mind az 177-et, és a végen esetleg a legvégéről is szemezgessünk, ott, ahol a levétel is van, mert arról nem beszéltünk. Most, ha már a legvégét kérdezed, csak egy, egy félreértés szeretnék eloszlatni, ami tegnap, tegnap ugye megjelent a sajtótájékoztató kapcsán rendkívül sok ö, online médiában, újságban a, ezzel kapcsolatos beszámoló, és nagyon sok helyen úgy jelent meg, hogy a törlések esetével, mintha töröltük volna a csákány Doroszlói töröltük volna a szigetszent Miklósi templomot, szó sincs erről, arról van szó, hogy a konkrét példán a Csákány-Doroszlói kastélykert e, hatalmas plusz területekkel is rendelkezett, amik nem tartoztak hozzá az eredeti ingatlanhoz, és a mostan ingatlan pedig egy nagyobb területet foglalt magába, megosztásra kerültek ezek a, ezek a plusz területek, és le tehát olyan ingatlanok, amik soha, soha nem hordoztak történeti értéket, annak a törlése történt meg. Uh -huh. Tehát egy megosztott ingatlan, amin nincsen semmi. Általában a 13-ból összesen három vagy négy épület pusztult el, tehát szó sincs arra, hogy a Csákány doroszlói kastély ne lenne ma mm. már műemlék. A, a kastéton 500 méterre eső egyszerű kis ház, ami egy, egykor beletartozott, mert egy ingatlanba került, vagy egy ingatlanba tartozott az ingatlan, a kastélyal védett volt, me, megosztották Töröltük, mert nincs rajta semmi. Igen. Tehát nem, nem, nem töröltük egyiket sem, egy-két népi ház pusztult el, is a, a közismert többszörösen elállt a gyakorlás vendéglő a Igen, igen. Nem igen. töröltük a nyugati pályaudvart sem. Ha valaki megnézte a Lehel utca egy szám alatti telek műemléki védettségének meg, meg visszavonása, az nem a nyugati pályaudvar műemléki védettségének visszahonását jelenti természetesen, hanem ez is ugyanez a történet. Hatalmas egykori MÁF ingatlan lett darabokra bontva, és, a, és bizonyos területeken nem indokolt volt a védettség És építették már és építették más más más, Persze, így van. Tehát Igen. Egyébként mindenki környezet maradt, tehát a felügyeletünk megmaradt fölötte. Uh -huh. Tehát uh -huh. ö, ilyen szempontból nem nagy a baj, de, de ez nem azt jelenti, ami bizonyos, bizonyos újságokban megjelent. Néhány érdekességet akkor né vegyünk ki, amit a legfontosabbnak tartasz. Hát... Ö, a, tehát a leg, leg Hát minden Ezek, Igen, tudom. A száz, a száz, Mert a raportomat többször beszéltünk. De hát vannak még olyan különlegességek, mint a margit sziget vagy éppen a Vekeletelep. Ezekről, ezekről esetleg érdemes lenne külön beszélni. Még ezekről volt szó, meg viszont. ismertek? Igen. Hát vannak azért, vannak azért mások is benne szerintem, amivel, amivel inkább, ugye említett, említettük ezt a üvegházat, uh -huh. ami, ami nyilvánvaló, hogy valaki elmegy most a Vadász utca 29-be, megnézi kívülről, akkor egy borzasztó épületet lát. Azt látja, hogy ugye ez egy, ez egy horizontálisan kihúzott, tehát kimondottan a modernizmus el, egyik alapelvének megfelelő építmény. Viszintes vonalakat lát, de igazából azt hiszem, hogy nem tudom, milyen valami nagyon ócska burkolattal van épül az egész épület kívülről e, borítva. Azt ah, hiszem senki az utcán sétálóban nem merülne fel, hogy ez egy hatalmas érték. Hatalmas érték. A homlokzatára az üveget vissza kéne helyezni, ez valóban üvegfalból volt. A belsőben pedig megvan tényleg, amit az előbb említettem, üveglépcső. Tehát mondjuk ilyen, ilyen érdekességek, ilyen hmm. különlegeségek vannak. Volt egyébként korábbi ö, csomagunkban is ilyen, vagy korábbi rendelet is ilyen. Dunakeszin. Dunaharasztiban, bocsánat, amit most állítottak helyre egy barok kúriát, ami gyakorlatilag úgy nézett ki kívülről, mint egy ilyen kocka, egy nagyobb fajta ház, mert gyakorlatilag mindent levertek kívül, kísérjék az ablakait, és a belsőjében mi tudtuk, hogy ott van a barok belső, nagyjából lehetett is helyreállítani, vannak persze a kisebb hibák, megtaláltuk az eredeti kőkeretes ajtókat, ablakokat, szépen helyreállításra került, és aki most kimegy Dunaharasztiba, ezt a Laffert kúriát megnézi és megnézi a korábbi képet, hogy ez hogy nézett ki, akkor nagyon el fog csodálkozni. Nagyon remélem, hogy a utca 29-el is egykor így járunk, mert szerintem világszínvonal emlékről van szó szintén. Ha már, ha már a modernizmus, akkor Baba utca, Baba utca 14, nekem személyes kedvencem... Ez a Rózsadom? A, a Rózsadom. Hát már még fönt a... Még még fője, lehet, hogy ezt még Rózsadomnak hívják. Ez a... Ez a villa szintén egy nagy modernista, egy fantasztikus modernista villa, tényleg világszínvonal, tehát a modernizmus uh -huh. tágabb körben tárgyaló könyvekben, ami mondjuk Magyarországra is kiterjed már, uh -huh. a, úgy értem a tágabb kört, uh -huh. abban szinte biztosan szerepel minden kötetben és nem volt védett 2011-ig, ez a Járic, Járic Villa, Fischer József egyik legjobb, és egyébként utolsó műve, ami elég vicces, mert hogy, hát idézőjelben vicces, mert 42-ben építette, és ha jól emlékszem, 95-ben halt meg Fischer József, tehát mondjuk ez egy elég furcsa dolog. A közmunkatanács elnöke, elnöke, elnöke is volt Budapest, Budapestet az ő vezetésével állították helyre, a második világháború után, tehát a helyre az új építésnek volt kormány, biztos a 56-ban játszott ö, demokratikus szerepe miatt, 56 után ö, elég komoly. Hmm. Hát hát viszont, én olvastam hát. leveleit, amiben kilincsel azért, hogy legalább a kiadásait, kiadásait fizessék ki, ami, uh -huh. ami nem azt jelenti, hogy a munkáját, hanem hogy legalább ne le legyen mínuszban a munkájával, és nem, nem kapta meg. Tehát az egyik legtehetséges magyar építész nem tervezett az élete fél évszázadában. Hmm. Az, mondjuk, az mondjuk elég borzasztó. Szerencsére mondjuk ez a villája elkészült, és most mi emléki védelem alá került. És akkor a helyreállításokat ez felgyorsítja? Vagy a rekonstrukciókat az egy ilyen védet, Direkt módon, Nem direkt módon. Igazából kötelezni helyreállításra nem kötelezhetünk. Tegyünk mm. még egyszer, még egy, egy fontos mondatot mondjunk el még egyszer. Kettő, Tamás mondta az előbb, 2011. január 1-e óta az örökségvédelmi hivatal épít is ügyben nem hatóság már tovább. Mm. Ezen lehet vitatkozni, hogy jó vagy rossz. E, nyilvánvalóan nem erősítette azért ez a pozícióinkat. Örökségvédelmi irodák jöttek létre a különböző kormányhivatalokban, Borsodban, e, Baranyában, tehát mm. Pécsen, Miskolcon, Budapesten, Stb. és még, még hat másik helyen. A hatósági munka rész az ő hozzájuk tartozik, tehát közvetlenül ebben igazából nem is veszünk teljesen részt. Tehát együttműködünk velük, szakmai ellenőrizzük a hibákra, rámutatunk, de a hatósági engedélyezés a kulturális örökségvédelmi irodák jogkörre lett, amik egy kormányjivatalhoz tartoznak. Ez mondjuk uh -huh. egy furcsa helyzet. A, a, a helyreállításra amit kérdeztél, hogy lehet-e kötelezni. Nem lehet kötelezni, csak életveszélyelhárításra, balesetveszélyelhárításra lehet kötelezni. Hogyha valaki hozzányúl az épülethez viszont, akkor ott ö, be tudunk avatkozni, és el, uh -huh. ott viszont már előírhatjuk, hogy mi le, mit lehet ö, tenni és mit, le, mit nem lehet tenni. Erről ugye volt szó, mert az előbb szintén a ezt említette. Uh -huh. Beszéltünk az előbb a műemléki többletköltség kérdéséről, hogy mit kellene megtéríteni egy helyreállítás során és akkor jönnek, jön ez az egész probléma folyam, amivel hát kezdeni kellene szerintem valamit a jövőben. Mm -hmm. Akkor még néhány érdekességet. Oh, hát, re hát, rengeteg van. Rengeteg, rengeteg van. Péle a hihetetlen számomra, vagy gondolom a hallgatók számára is talán az lesz, hogy Lechner Ödön, aki talán a legnevesebb magyar építés, szerintem külföldön szinte biztosan, Ö, a legnagyobb monográfiátról a Japánban adták ki, hm de hogy ismét csatoljunk, világörökségi, várományos listán szerepelnek az épületei, tehát Gaudihoz fogható, Hortához, Viktor Hortához fogható hát mondjuk zsenie az építészettörténetnek. Őnek például számos épülete nem volt védett. Tehát ez szépen Gerle János segítségével egyébként megkezdtük ezeknek is a védetti, ezeknek a pótlását, mm -hmm. és itt most azt hiszem három vagy négy épülete is, két korai, még historizáló, nem látná senki rajta, hogy lepnár, mm -hmm. illetve egy nagyon késő ami, ami már nem is ez a Lechneri szecessziós forma, a az, az irányi utca 15, hanem kimondottan szegecselt, küllapokkal burkolt honlokzat, kimondottan Otto Wagner hatása alatt készített épülete, kerültek védelem alá. Tehát most már szinte teljes ővrie védett lett Lechnernek, talán, talán már nem maradt ki semmi. Ja, de még egy kimaradt a Bajcsi Zsilinszky 45 az eléggé átépített, tehát egy eléggé határeset, hmm. hogy az még ma is, ö, ö, én azt hmm. gondolom, hogy attól függetlenül, mivel a kezennyoma rajta van, Lechnernek azért azt védeni kell, meg azért az összhatása jó, de elég csúnyán nyúltak hozzá. Hmm. Na például, hát ez, ez egy nagyon, nagyon szép emlék. Hát tényleg bárhova, bárhova nézek a listán mert igen. itt van előttem. Vidéki példákat is érdemes <tos> hozni. Ö, persze, nagyon is. Ö, amiről beszéltünk, hogy hivatali feldolgozás hogy a hivatal kutatómunkája, területi ö, fel, feldolgozása az országnak hogyan halad. Itt van például a DECS esete. decs nem tudom, jártak-e ott a hallgatók, remélem, hogy jártak, N ö, német nemzetiségi falu volt -e? ez, fantasztikus gazdagságú épület, vagy együttes volt ez a századforduló, hatalmas nagy svább készültek, tényleg egészen elképesztő méretben, két nagy udvarral torn tornácokkal, még a hátsó udvaron, plusz még hátul a gazdasági épületek. Építészetileg, belső építészetileg is egészen fantasztikus, maradt üvegablakokkal, hihetetlen burkolatokkal, faragott ajtókkal, ajtótokokkal készült épületek. Decsnek a felmérése és a környékbeli településeknek a felmérése is elkészült, és most Decsen belső területe belső területet műemlék jelentőségi területtén nyilvánítottuk, mm. tehát gyakorlatilag a teljes éplet állományra kiterjed egyfajta védelem, a legjobb 11-2-t pedig egyedi védelembe részesítettük. Na hogy ilyenkor az ember megnyugszik, hogy úgy decsel nagyjából végeztünk, mert Decs egy biztos helyzetben van. Ö, tényleg... Jogilag mi a különbség a jogi, jogi erőben ami jelentősök egy terület már egyedi védelem között, meg ugye most elhangzott héten belül is van két ilyen kategória. Hát hát mit, egy jelent, egyik, és mit jelent egyik, is mit jelent A már egy mondtam volna, hogy a köh, hatóság az ügyben, de most ugye január már azt kell mondanom, hogy a kulturális örökség velemi iroda, tehát ami a kormány Hivatalok alá tartozik, kulturális örökség vélem iroda. A műemlékek ügyében, szakhat, műemlékek ügyében hatóságként, tehát teljes jó építés, építési hatóságként jár el, azaz minden építési mm -hmm. ügyben ő rendelkezik. A műemléki jelentőségét területen álló épületek esetében pedig szakhatósági jogkörrel rendelkezik. Ez, legi, ez jellemzően a külső megformálását jelenti az épületnek, tehát abba szólhatunk bele. Homlokzati kialakítás, homlokzattal kapcsolatos építkezések, tehát emelet ráépítés, tetőcsere, ebbe szólhatunk bele, hogy mit engedélyezünk, milyen, milyen, mihez járulunk hozzá szakhatós Uh -huh. Még mindig több első szemét használjuk, tehát járul hozzá a kulturális örökségvelyen iroda. Még mindig úgy érzem, hogy persze a mi ügyünk is, és nyilvánvalóan van együttműködés a kollégákkal. Ez a, ez a másik következő kérdés, hogy valóságban hogy működik ez? Hát még a tapasztalatok? bevon, tehát a kutatók bevonásával, tehát azért itt évtizedes kapcs személyi kapcsolatokról is van szó, tehát kialakultak. Mm. Ö, tehát volt kollégál, gondolom részben. Volt, tehát Korábban úgy működött, hogy a területi felügyelővel együttműködött egy kutató, aki Zala-megyében ismert mindent. Tehát zala Zalamegyei területi felügyelővel volt egy kutató, Zala-megyében kutatott akár évtizedek mm. óta. Nyilvánvalóan ez a kapcsolat nem szűnik meg, de ez csak egy informális, informális csatorna. A tervtanácsok munkája, tehát van egy műemléki tanácsadó testület, röviden tervtanács, ami ebben szintén részt vesz, és egyébként is szakvéleményekkel, szakmai felügyelettel segítjük a munkájukat. Azért az el kell mondani, hogy valóban távolabb kerültek tőlünk azzel a, a, az, az öröksé védelmi irodák, és ez valóban nehezíti a, a kapcsolatot tehát nehezíti a, a, az örökségvédelmi hivatal beleszólási lehetőségét. Nem tudom, ez hogy fog változni a jövőben. Ö, nem könnyű a Tehát a valóságban a most uh, Kicsit kérik, le. vagy nem kérik, vagy milyen Hát minket ez megváltozik, hogy miben, miben kell kérni. De kisebb ügyekben például, ha nem kérik, akkor lehet esetleg olyan döntés, amivel, amivel mondjuk mi nem értünk egyet. Természetesen nem azt akarom mondani, hogy a, hogy a területi felügyelő kollégák uh -huh. nem jól nyúlnak hozzá, de lehet hogy, lehet, hogy valamit nem vesznek észre, hiszen rengeteg ügyük van, amivel foglalkozniuk kell, és esetleg nincs idejük bizonyos dolgokat megnézni. Tehát nagyon sok esetben egy régi fénykép előkerülése az épületről alapvetően változtatja meg a, a felújítás mikéntjét. Csak erre kell gondolni, hogyha van idő arra, hogy ennek a területi felügyelő utána nézzen, akkor más döntést hozhat, mint hogyha nem találja meg ezt a fényképet. Na most, ha van mellett egy kutató, aki szakvéleményen segíti ezt, akinek ez a munkája, hogy megnézze, hogy mik voltak itt régen, akkor ez nyilvánvalóan segítség lesz számára. Na most, tehát mikor régen, mert vannak a néphelyetek, amelyeket többször a történelem folyamán? Hát igen, ez egy. Csak el kell dönteni, hogy Így van. Ez egy ez egy régi vagy nem is annyira régi, inkább új örökségvédelmi problémát. Igen, túl, régen a legelső Lége. állapotot akarták konzerválni. Meglékebbét. Puri, a purista helyrejtés során leszették Lége. a barok Lége. bármit, és visszahelytöttek a románkori ma Már nyilván nem gondoljuk ezt így. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Ö, nem is biztos, hogy lehet általános, általános megoldást mondani. Hát nyilván ö, hát van olyan templomunk, ami ugye középkori templom, van rajta, megtaláljuk a rétegét a barokk festésnek, és fölötte megtaláljuk a historizáló festésnek. Lége. És nem bizt, nehéz eldönteni, hogy melyik a jobb, a historizáló vagy a barok, vagy a apurista helyreállítás lenne. Megint, ezt nyilván konkrét ügyekben kell eldönteni. Hát ez mondjuk ez a szépség egyébként a munkálnak. Most, ami a Mékvédelemnek én értelemben, a habitusa, vagy a szemlélete változott el utóbbi időszakban, tekintettem mondjuk a megváltozott politikai gazdasági körülményekre, mert volt egy hogy mondta ez a Polista szemlélet, meg egy és ez így volt évtizedeken keresztül és hogy euh, részben az időközben bekövekkelő folyamatok, vagy esetleg a szemléletváltás hozott-e valami módosulást ebbe a hát, szemléletben? Messzire mentünk most a védésektől, de én azt gondolom, hogy persze, tehát euh, egészen máshogy viszonyulunk, egy, amit konkrét példát mondtam, amik egy 19. századi templom kifestéshez. Egy 19. századi templom kifestéshez, mint, mint korábban. Tehát korábban azt gondoltuk, ha van alatta rég. azt gondolták, ha van régebbi, akkor a 19. században nem, nem értik azt leszedik róla. Uh -huh. Ma már nem gondoljuk ezt így. Tehát ilyenkor mindig nagyon komoly konzultációk folynak arról, hogy mi az, amit meg kell menteni, hogyan lehet esetleg bemutatni több réteget is. Ez például egy abszolút változás. A, az, hogy ö, 20. századi hozzáépítések, emelt ráépítésekkel hoza, hogyan viszonyulunk, ez is alapvetően megváltozott. Modernista kiegészítésekkel alapvetően megváltozott. És most nem akarok ilyenről beszélni, hogyha a... épülethez most építünk hozzá, akkor a, ahhoz, hogy viszonyulunk, nyilván ebben is komoly változások történtek az elmúlt időszakhoz. Én azt javaslom, hogy inkább tényleg vissza a listára, mert, hogy, vagy a, a műemlékké nyilvánításra, mert most igazából ennek Sok, van a... Sokan van, vannak, igen. Úgyhogy... Jó, akkor folytassuk a, a legfontosabbakkal. Nekem van még egy, ami különleg izgat engem, ez egy bizonyos vasút, aha, ami aha. szintén egy különlegesség, mert azért ez, ez sem egy átlagos dolog, hogy a vasút vonalat védenénk le, hogy erről, ha hallhatnánk hm. valamit, mi ez? Ha mondhatok tágabban, ugye az örökségvédelmi hivatal és a MÁV között pont idén született meg egy együttműködés megállapodás, amiben Leg, egyik legfontosabb rész valóban az volt, hogy a műemléki nyilvánításokat egyeztetve a mávval fogjuk végezni a jövőben. Ez nagyon fontos dolog, hogy, hogy ne tegyünk keresztbe a mávnak, és a MÁV se tegyen keresztbe nekünk a, a illetve az illetve a szempontjukból a felújítások során. Tehát, hogyha ha ők felújítást kezdenek valahol, akkor előtte tájékoztatnak minket arról, hogy ők itt ezen a vonalon felújítást terveznek, nézzük meg, hogy mi, mi az az érték, amit ott meg kéne őrizni, mi pedig tájékoztatjuk arról, hogy szerintünk mi az, amit védeni kéne bizonyos területeken, és akkor ők pedig jelzik, hogy ezzel milyen problémáik vannak. Tehát ezt azt gondolom, hogy nagyon jó mederbe került az utóbbi időbe. És ennek itt meg is vannak már a nyomai egyébként, tehát több vasútállomás is műemléki védelem alá került itt a Székesfehérvár, Kaposvár, Kelenföld, Józsefvárosi Pályaudvar, tehát ezek mondjuk fantasztikus alkotások is, ezt ígérhetem, hogy ez a program megy tovább, már egyeztetve velük, konkrétan, hogy mondjak egy példát, a ceglédi vasútállomásnak a védetti és felújítása az már összehangoltan működik. Tehát ez például egy, ez például egy nagyon jó eredmény. A konkrét kérdéssel gondolom a bakonyi, bakonyi, úgynevezett bakonyi magasvasútra vonatkozott, több vonatkozása van a dolognak. Egyrészt ez egy elég különleges vállalkozás volt a történeti Magyarországon, mert gyakorlatilag ezt ugye a győr és veszprém összekötésére létrehozott vasútvonalról van szó, Különleges építési technikát követelt meg akkoriban, úgynevezett ilyen magas-hegyi pályát kellett létrehozni, ami azt jelentette, ami Magyarországon így nem nagyon vannak magas-hegyek, úgyhogy ez az egyetlen ilyenünk, ami, ami via, fantasztik, tényleg fantasztikus 1890-es években épült viaduktokkal, alagutakkal, töltésekkel, uh -huh. nem beszél arról persze, hogy hozzáépített, vagy akkor kiépített vasútállomásokkal, mert az van más, az, mondjuk az alföldön is uh -huh. odaépült volna. Tehát egy egészen különleges mérnöki teljesítmény volt, fantasztikusan néz ki. Ugye a, a maga cuha patak már, amiben ez a vasút jó részt kanyarog, önmagában természeti szépséget hordoz. Tehát együtt a vasúttal, tényleg aki, aki a vasutat szereti, annak, annak tényleg katarzisszerű élményt hoz. Ez az egyik aspektusa, tehát, hogy ez tényleg egy nagyon különleges magyar vasúttörténeti létesítmény. Enne, volt ennek egy sokkal praktikusabb, vagy pragmatikusabb oldala is, ez pedig az, hogy ugye ennek a megszüntetését, ennek a vasútvonalnak a megszüntetését ö, javasolták annak, vagy vet, vetette fel a kormányzat 2006-2007 környékén, és nagyon komoly civil kezdeményezés alakult ki arra, hogy ezt, ezt mindenképpen meggátolni, ö, akkor hívták fel az értékekre is a figyelmet, hogy itt azért nem csak a munkába a járás praktikus eszközzel vasút, hanem ez valóban egy, egy, egy, egy hatalmas érték is. Becsületére váljék az akkori kormányzatnak, hogy, hogy, hogy eltekintettettől a... Tehát sikerült kivetetni az akkor megszüntetés akkor és aztán, járnak a vonatok rajta. Járnak a vonatok, nem napi rendszerességgel, vagy Na, vagy nem olyan sűrűséggel, mint korábban, épp most a mostani nem tudom, nyáron gyakrabban, hiszen kiránduló mm. szerep, a kirándulókat viszi ez a cuhavő vasút, így szokták emlegetni. Mm. De esetre azóta is, és most hál' Istennek ezzel a, ez az új, a mostani kormányzat pedig hál' Istennek ezt védette és nyilvánította, tehát, tehát remélhetőleg nem lesz érdemes ezt megszüntetni, ezt a vasutat, soha többet, és így egyszer az nem baj, ha több érdek, több érdek érvényesül egyszerre. Tehát nem csak az örökségvédelmi érdek érvényesül, mi írjuk el a célunkat, hanem mondjuk valóban mások is másoknak is segítünk ezzel, tehát ezt nem, ezt nem szoktuk bánni. Uh -huh. <gül> És ez jellemző nemzetközi szintéren is, hogy mondjuk ilyen vonalási értességményeket levédenek? vasúti va, vonalakról? Hát például az ha. is, vagy, vagy valami egyébként. Van, egy világörökség más is, is van vasút. Ö, azt mondja, a szimerink például az, vé, az védett világörökségi szinten is. Tehát van egy-két vasút, ami, ami, ami világörökségi szinten is védelmet élvez. Konkrétan nem tudom, de szerintem Szerintem én osztrák, olasz, ö, hegyi vasutak között több védett is van. Uh -huh. Tehát nem, nem, nem nagyon gyakori, tehát mondjuk máshol nem nagyon tudok, de tudok Csehországban is, Ausztriában is, kis, Ausztriában is tudok más, máshol is ö, védett vasutat, Csehországban is. Uh -huh. Tehát vannak, vannak azért ilyenek, egyébként nem ez az első védett vasutvonalunk, tehát uh -huh. volt már Debrecenben a Zsuzsi vonat, ami a nagy vitte ki az utasokat, szintén korabeli berendezéssel, korabeli pályával, azt hiszem, ez egy, még a nyomtáv is talán más egy volt. A kesken nyomtáv volt. Az is műemlék lett, ott is azt hiszem, hogy négy és fél kilométer hosszan. Uh -huh. Akkor a... Ez most milyen hosszú, amit most vittetek le? Uh -huh. Uh -huh. Hát több ez egy 20, 20-as 20, 20 nagyságrend körülbelül. azt uh -huh. több szakaszból adódik össze viszonylag nehéz mérni, uh -huh. meg nem a nagy, tudom, hogy a, most a rakpart Tehát... miatt <gül> itt a hosszúság kérdése is felmerül, e, nem, nem, nem a méret a lényeg ebben sem, hanem, hanem, de azt hiszem, nagyjából 20 körüli kilométer uh -huh. szám jön neki. Uh -huh. Úgyhogy, e, ne. jó. Um, Van még rendkívül sok, bár, bármiről beszélhetünk, ez egy, ez egy különlegeség volt, de hát be, vannak mondjuk műemléki, műemléki jelentőségi területek akkor. az ezt, akkor akkor Nagyjából érintettük, tehát a budapesti, budapesti vekerletelepel beszéltünk, Deccsről beszéltünk, János Halma, szintén egy hasonló kérdés. János Halma? János Halma, igen. A, az is egy műemléki jelentőségi Az most területe? egy jelentőségi terület, igen, Ezt jön. még nem ö, említettük. Ezt nem, ezt nem említettük. Ö, Szomorú propója volt ennek a védett nyilvánításnak, nyugodtan beszéltünk erről, mert hiszen nem mindig harmonikus a civil való kapcsolattartásunk sem. János Halmán a probléma akkor merült fel, amikor egy a főtér mellett álló Ága, Ága Jadolf és több más neves személy ö, szülőhelyét vagy gyerekkori tartozás helyét jelentő épület bontását tervezte az önkormányzat. Hozzánk fordult a helyi ö, ö, zsidó közösség, hogy ezt az épületet ö, nyilvánítsuk védetté, ö, Soron kívül, tényleg soron kívül azonnal elvégeztük a kutatást, és hát bizonyosan azt, azt állapítottuk meg, hogy nem üti meg azt a mértéket, ami országos védelemre méltóvá tenni ezt az épületet. Ö, a, csak egy-két mondat róla, a belső tere teljesen átalakítva, tehát ki, kibelezve minden fal, kivéve is egy nagy ö, előadó tér volt kialakítva egy, egy, egyszerű, egy régi polgárházból, külső ablakok jó része cserélve, a teljes udvari omlokzat cserélve, tehát millió ezer érve tudnék mondani arra, hogy ez ne, sajnos nem volt országos színvonalú, és bizony több újságban olvasói levélként visszakaptuk azt, hogy, hogy az öröksévéde hivatal nem volt hajlandó ezt mi emlékké nyilvánítani, nyilván nyilván emögött van valami eh, politikai politikai indítetást. nincs mögött a politikai indítetást, nem volt műemléki színvonalú épület. Bizony, nagyon sokszor kerülünk ebbe a, szembe azzal a problémával, hogy ugye a hely, a, egy, egy épületet két dolog védhet meg, vagy a műemléki védelem, vagy a helyi védelem. Na most az önkormányzat akarja elbontani, nyilván helyi védelem áll nem kerül. Vagy kiveszik a és, és valóság. Tamás szoktam mondani, hogy bizony a legnagyobb problémája mindig ezeken az úgynevezett védetté nyilváltási bizottsági üléseken, hogy, hogy úgy kerül elő a probléma, hogy ha ez az épület műemlék lesz, megmarad, ha nem, holnap lebontják. Na most ez egy nyilván egy komoly erkölcsi kérdés, és az én tíz éves tapasztalatomból is azt mondanám, hogy semmi mással nem lehet ilyenkor helyesen dönteni, mint csak a szakmaisága. Tehát nem szabad, nem szabad mérlegelni azt, hogy mi lesz a, mi lesz a jövője, nyilván emberek vagyunk, és néha, néha ebben is van elhajlás a, a, az érzések felé, de igazából nem szabad. Ha van, van, mellett, er, van mellett szakmai ér, hogy ez védendő, ha van ellene szakmai ér, hogy nem védendő, akkor úgy kell dönteni. A, hogy, hogy milyen reakciók fognak érni minket, az egy másik dolog. Mindenesetre, e, amikor amikor ez ment tovább, ez a probléma itt János Halmán, akkor fölmerült rengeteg háznak a bontása is. Sajnos e e e ekkor kellett belépnünk a. Tehát ez egy szomorú dolog. Egy bevásárlóközpont építése, ami ugye az egyik legnagyobb veszély egy e a emléki szövetre, általában a városi szövetekre, merült fel, és fantasztikus polgárházak bontásával, amiket viszont egyedileg is védett ténynyilvánításra javasoltunk. Ekkor került kiadásra. Először ideiglenes jelleggel, most pedig hál' Istennek, már végleges jelleggel ennek a János Halmi település magnak a műemléki jelentőségű területté való nyilvánítása. Plusz még egy-két épületnek az egyedi védetté nyilvánítása is folyamatban van, remélhetőleg a következő feltérésztésben szerepelni fog. Tehát ez egy szomorú, mm -hmm. apropólyú történet, van ilyen. Tehát nem, sajnos nem minden dolog tetszik, még a hozzánk ja, egyébként ja. pozitívan viszonyuló civileknek sem. Ez egy, ez egy ilyen, ilyen helyzet. És akkor hát esetleg még egy-kettőt, aztán utána még egy pár kérdést szeretnék hát, föltenni. Vannak nagyon érdekesek, tehát bár, tényleg bárhol nyúlok, érdekeset találok. Szerencsi cukorgyár, ugye emlékszünk rá, hogy Magyarországon a cukortermelés eh, megszüntetése, leállítása tettem. az elmúlt években megtörtént, ipari sajnálom, hmm. de nem, nem, nem tisztem erről beszélni. Ez mi emléké szempontból azzal járt, hogy a cukorgyárakat a technológia elpusztítása érdekében le is kellett bontani? Na most, a, hát hogyha va valami szimbolikus cukorgyár, csoko csokoládégyár Magyarországon, az mondjuk szerencs. Uh -huh. Úgyhogy itt sikerült az utolsó pillanatban a helyszínen legalább három ipari és jó pár 7-8 adminisztratív épületet megmenteni a, a, bon a pusztítástól, és, véd és most sikerült védette nyilvánítatni. Ebből egyébként komoly problémák voltak, hogy az Európai Unió nem értette, hogy miért maradt ott egy épület, pedig hát ugye a, a, a, a maga a program arról szólt, hogy a cukorgyárnak onnan mennie kell. Szerencsére három épület ott megmaradt, és őrzi me kéményeivel a mementóját az épületnek, a kapujával, ami még most is ott van, a szerencsés cukorgyár, hát mögött egy zöldmező van, és három kis épület árválkodik a zöld mezőben, ami mondjuk kellemetlen látvány, de talán valamiféle más fejlesztésnek a helye lesz. Egyelőre üresen áll egyébként, de legalább most megmaradt. Tehát ez uh -huh. is egészen, egészen borzasztó helyzet, de legalább, legalább sikerült ennyit megmentenünk belőle. Uh -huh. Volna arra példa, hogy mondjuk hát a katonassága, hogy egymás után hagyta a robertumait, hogy egyiket másikat érdemes volt ezek közül levédeni? Itt most azt hiszem ö, konkrétan, ami pontosan katonáktól lett, á, vagy került át mostani használatban nincs. A, hát a, a Bemtér 3 az, az a Radecki volt, a gondolom azért kérdezed, de hát ugye ez már azóta ezer fajta igen. formában volt, és igazából a katonás a is volt, így van. Ez egy nagyon érdekes komplex épület, Magtártól kezdve, épületen át minden van benne, és itt a város közepén, tehát mondjuk ez egy na, tényleg mutatja a történetiségét a városnak. Ö, ott, ott, ott az épület áttervezése merült fel az utóbbi időben, a legfurcsább rondasságtól a. Rondoság, a az egész Igen. ötletes tervekig fölmerült mindenfajta ötlet arra, hogy hogyan kéne átépíteni ezt a Radecki laktanyát, hát most reméljük, hogy tudjuk érvényesíteni a műemléki szempontokat. Hát biztosak vagyunk benne. Na és tulajdonképpen most, hogy jövőre szeretnénk rákérdezni, hogy, hogy mi várható, vagy miben bízunk. Tehát ö, ö, azt már látjuk, hogy sikerül fel a mennyek utolérni magunkat, de hogy elhangoztak ilyen 5, ezer, 5 és 10 ezer közötti szám, miben. amit még érdemesen levédeni, hát akkor még az elkövetkező hány évben is? 20 hát, ezret számolunk, és évig 200-at védünk, hát ki lehet számolni? 25 hány Igen. A, a, a 10 ezres szám 62 évre jönne ki, ha 80-as átlagot számolunk, azt mondjuk már én biztosan nem fogom megérni. Úgyhogy lesz valami, feladata valami, valami a más megoldást kell Csak kifelni. hát a, az épülete megérik-e ezt? Ez, ez a másik kérdés. Hát ez így van. És ezek a, ezek a számítások ugye nem foglalkoznak azzal, hogyha ezt az 5000-es vagy tízezeres számot mondjuk 20-30 éven belül érjük el, akkor az alatt mennyivel nő meg újból a műemlék értékek száma, hiszen nyilvánvalóan a 80 évek, es évek, 90-es évek, a most nekünk még kortárs építészeti alkotások, ezek mind, mind műemléki értékek lesznek már 20-30 év múlva. Hát azt hiszem, lehet vannak kezdeni, hogy egy panellakultál valahogy is műemlék legyen. De lehet, hogy naív pedig, vagyok. Ped, ö, ö, nem vagy naív, de én el tudom képzelni. Ö, az, az gondol, azt gondoljuk, mondhatom nyugodtan a többes számot, hogy bizony... Ö, ez a magyar építészet történet jelentős, jelentős fejezete, tehát nyilvánvalóan nem egy egész, tehát mondjuk nem az egész József Attila lakótelepet kell védetté nyilvánítani, de mondjuk az első példáját, vagy a, a, amire nyilván sokan emlékeznek, mondjuk Pakson a, a tulipánvitának a, a, az ominózus disz, tulipán mintával disztített házait, abból mondjuk egy darabot. Ezt például lehet, hogy védeni kéne. Tehát, hogy ez, meg, ez megmaradjon, ne csak képekről ismerjék meg majd később, hanem maradjon Ugye mondják, hogy de elavul a te technológia, és ez nyilván nem lesz jól lakható. Igen, védünk házakat és vályok népi házakat, amik nyilván tönkre mennének, hogyha nem vigyáznánk rájuk. Lehet, hogy egy lakótelepet is lehet így védeni, vagy egy, legalább egy lakótelepi házat, szerintem szükség lenne rá. Uh -huh. Tulajdonképpen mi a kritériuma, hogy valamit, de a műemlék értéket uh -huh. képvisel, vagy nem képvisel, ez, ez van -e erre valami van, meghatározható? A elnök elnök helyettes úr idézett belőle a második pontot, ugye a közösségi akaratot az ő. előző órában. Az interneten, a kulturális Erősségügyi Hivatal honlapján a műemlék értékek védetti nyilvántására vonatkozó irányelvek címen, vagy röviden lehet, hogy az internet tömörebb nyelv, kritériumrendszer néven ez, el, ez elérhető. Ez egy, itt mutatom neked, ez egy háromoldalas. Két, itt rövidebben uh -huh. van, tehát a kétoldalas uh -huh. ö, kritériumrendszer. Ezt használjuk mindig a Védettényi Bizottság ülésein, tehát meghatározunk, hogy mely kritériumnak felelez meg. Ebbe ez nyilván érint korsz, tehát kor, korbeli behatárolást, ö, közösségi akaratot, amit mondtunk, egyediség, tipikusság, építéstechnika, településképpel, településszerkezettel való összefüggés rendszere. Az előbb tanás által intangible heritage-nek, tehát nem magyarul nem nagyon tudtuk lefordítani, eszmei szelleminek fordítottuk, nem anyagiasult vonatkozásokra. Mondok erre példát, mert hogy itt nem uh -huh. akkor is volt belén folytódott a szó, de, mi, de most akkor elmondom. Tehát például most került védelem alá, és akkor ö, aktuálisak is vagyunk, a Debrecen melletti Halápi csárda. Most ez a, a csárda egy, egy viszonylag egyszerű épület, az egyik oldalán egy tornáccsal. De ez a, rend, ez, a, ez a csárda, ez része a hortóbágy 7 kilométerenként telepített csárda rendszerének, ami ugye gyakorlatilag fározsként vonzotta valamikor az erre járókat. Tehát az út mellett tudták, hogy 7 km múlva lesz egy ilyen csárda. Ebből nagyon kevés van már meg. Vagy most, lett, 12, igen, 12 km-enként rosszul mondom. 12 km-enként települt, csárda. Ez egy, ez egy intangible, tehát egy, egy eszmei szellemi értéke van ennek az épületnek, hogy tudjuk, hogy arra ment az egykori útvonal, tudjuk, hogy ez, ez mit jelentett egykor az ép, építészeti értékei miatt is az egykori errejáróknak. Tehát ez egy, ez egy nagyon fontos járulékos elem a védett nyilványtás során, nem olyan, hogy ki hol született. Tehát, ami mondjuk gyakorlatilag a véletlen műve, és nincs, nincs köze magának az épületnek az eredeti funkciójához. De akkor ö, határcsárdák, például megyeri határcsárda, ami mindig jelezte megy, ö, Megyernek, Újpestnek a, a határát. Ilyenekről, ilyenek például nem feltétlenül csak az építészet értéke miatt, hanem valóban a, a járulékos, eszmei-szellemi mm. dolgok miatt is. És akkor még ugye, gyorsan, hogy befejezzük ezt a... a az irányelveket akkor még, hogyha valamely részlete értékes az épületnek, tehát hogyha a nagy része átépült, de mégis valamely részlete egy lépcsőháza, ö, festett szobájak, egy-egy mm. középkori, középkori pillér a pincéjében, most például aktuálisan Székesfehérvárról egy ilyen emlék be, akkor a részlet alapján is védett illetnyi nyilván egy olyan épületet, ami fe, nem feltétlenül az egész érdemel nem ő emléki védelmet. Úgyhogy nagyjából ezek az irányelvek mm. érvényesülnek, Javaslom mindenkinek, hogy egyrészt, hogy bátran, bátran álljon elő, álljon elő nekünk javaslattal, másrészt pedig, hogy nézegesse ezt az irányelvrendszert, és hát úgy látom, hogy jeleznek nekünk, hogy itt. igen. Nos, hát akkor ezt csak megerősítve a tisztelt hallgatók felé, megköszönöm György Oratilának, hogy rendelkezésünkre állt, és hát találkozhatott minket erről a nagy lépésről, amit uh, most megtettünk, és további nagy lépéseket kívánok minden úgy készen a településeinkre. Sűrűn ide erről beszélni. Én, na ebbe, ennek a reményében bocsúzom el, ez. és tét, két évre múlva találkozunk, addig is minden jót a tisztelt hallgatóknak viszonyhallásra.